Itt a Szabad Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Ebből ribádít Bárdi István a Szabad Európa Rádió hetes es tudójával, mikrofonnál és nemezi átszolnál. Cseke László. Kedves állatóink! Éjszakai különműsor közvetítünk! A Szabad Európa Rádió független rádióállomás. Költségeit az Egyesült Államok Kongresszusa fedezi. Európa rádiója, a szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Jó reggelt, kedves hallgatók! Ah. A is Sziasztának végez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, és nagyon szépen köszönöm Kemény Dánielnek, aki ezeket a kis mixeket összeállította, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő két órában még néhányszor le fogjuk őket játszani, annyira jó hallani. Hello everybody, okay. igen, tehát hogy az én a fejemben Bárdi István mindig úgy köszönt be, hogy hello everybody, de itt meg hi everybody-ként köszönt, nem lehet tudni mondja, ha ja, nincsen mikrofonod, hát jó, jó, végre egyszer elértem életem célját, Danitól elvették a mikrofonengedét, majd folyamodjál léces írásban, több példányban hozzám, hogy adjuk vissza a mikrofonodat. Szóval, múlt héten annyian telefonáltak a kedves hallgatók a Szabad Európa témával kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy nincs jogom ahhoz, hogy azokat a történeteket, amelyeket önök meghaltak osztani a többi hallgatóval, illetve velem, azokat eltitkoljam, különösen annak függvényében, hogy nem ismerem őket, tehát e, e, milyen cenzor az, aki, aki rá se néze arra, hogy e, zárójel szerkesztő, amit szerkeszt, e, és eldönti azt, hogy ez most e, jó vagy nem jó. Szóval azt gondoltam, hogy prolongáljuk egy kicsit a, a Szabad Európa Rádiót, emlékeznek rá, hogy egy héttel ezelőtt délután két órakor Benkő Zoltán, Güző, a CPG együttes alapítója, és e, gitárosa mesélte el, hogy ők hogyan kerültek bajba a Szabad Európa Rádió miatt, mert egy magnó kazettán megtalálta náluk a rendőrség a Szabad Európa Rádió egyik adását, és szerintem innen lett híres a, a CPG, mert azt em... Jó, Erdős Péter kapcsán szükségszerű volt a, a hírességük, hiszen aztán Erdős Péter ugye felszólalt a Szenyhull, Erdős Péter írása kritikában felszólalás Szenyhullám az mégis mertebbétette a, a CPG-t, de hogy, hogy a, a tárgyalásukra, amit izgatás, illetve közösség, közösség megsértése miatt indítottak ellenük, arra lement is Miklós, a beszélő akkori szerkesztője, talán a Szilágyi Saci is ott volt, aki szintén a, a beszélő szerkesztője volt, és akkor így beszámoltak arról a... A szamizdatban, hogy mi is történt Polpot megyében, egyébként a Polpot megye pankjai című filmet ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, Kövesi Róbert alkotása. a CPG-zenekar történetét dolgozza fel, de ez csak egy ilyen lábjegyzet volt, azt lehet rámondani, mondani, hogy na, a Punk Snowdet már megint össze-visszabeszél, holott pontosan nem, hanem csak lólépésben halad előre. Úgyhogy ma folytatjuk a Szabad-Európáról szóló emlékek Felidézését 2406953, illetve 2407953-a telefonszámunk. SMS-t is írhatnak persze a 06303030953-ra. Derüljön ki az, hogy önöknek milyen kapcsolatuk volt ezzel a rádióval, milyen jeligével írtak oda, hallották-e a jeligéjüket lebuktak-e sok érdekes történet lehet itt, vagy esetleg például dolgoztak is, mert az egyik kedves hallgató ugye megemlítette múlt héten, hogy Császár László zárójel Csasi szintén megszólaltatható lenne, tehát ha valakinek megvan a Csasi szám, akkor szóljon már neki, hogy, hogy csörrenjen ránk és mesélje el, hogy milyen volt a Szabad-Európának dolgozni, mert, mert a legtöbb barátom, akik a Szabad-Európánál dolgoztak, tehát Zillezoltán, Antaljános vannak még néhányan, de ők már halottak, úgyhogy nem fog tudni beszélgetni velük. Lovas István is például halott. De hát ha van olyan hallgató, aki, aki valamilyen szinten bedolgozott ennek a rádionak, mindenféleképp mesélj el, hogy mennyire volt ez független, és mert ugye a az volt, hogy hát itt nagyhatalmak mutjának. Következményeként működött a Szabad Európa Rádió, tehát hogy ebben semmi, semmi titkos nem volt. Na jó, úgyhogy hívjanak bennünket, 24 07 953 24 06 963, halló, jó napot kívánok! Halló, nagy tisztelettel köszöntöm, mert kedvenem, hogy vagyok. Üdvözlöm. Én szeretnék bejátszani egy felvételt, egy 1969-ben vásárolt Grundig ZK-120-as hósos magnóról. Aha ami természetesen a szabadolopás felvétel. Most nem ígérem, hogy pont a részem hullámzik, de indíthatjuk a felvételt? Hogyne? Akkor indítom, és megpróbálom akkor, hogy remélem összejön. Akkor indítom. Forma forma volt Volnak az orsó tekercsek. Abszolút jól hallható egy, volt. Ez, ez ezt miért vette ez egy fel? Több mint, ez egy több mint öt, 1969. Uh -huh. augusztus 31-én lett a magló vásárolva, ami megvan a jótállási papírja És miért vette fel ezt a számot? Tessék. Miért vette fel ezt a számot? Hát, nem tudom, hogy ez a felvétel, hogy a teker most a talap a, uh -huh. a azt most éppen nem tudtam előkeresni, de hát arra készültem, hogy gyorsan be tudjam ezt játszani. De ezt nagyon, ez, egy orsót. ezt nagyon jól tette, és nagyon hálás vagyok érte, és jó is, hogy, hogy lejátszotta ezt, mert múlt héten az egyik kedves hallgató arról számolt be, hogy ő például Orsós Magnóra rögzítette a Szabad Európa Rádió által közvetített hordraszállást Amire persze... Igen, az... És uh, van egyébként egy uh, Orsós Magnó múzeum is uh -huh. uh, terénybe, uh, nem tudom mennyien tudnak róla, Uh, hát ott is nagyon gyönyörű gépeket lehet látni. De nem ez az érdekes. Ez egy nagyon, nagyon szép világ volt, ez a dorsos világ. Uh, nagyon jó minőségben készítették a, a gépek felvételt, úgyhogy lehetett, lehetett a tíninger partikat rögzíteni, meg a forgószínpadot, meg hát ugye azokat a legendás műsorokat uh, lehetett ugye rögzíteni. És akkor lehetett másolni szépen őket. Igen, ah, csak igen. Jó, jó ezek a gépek. Akkorak voltak mindegy kónyak de... de Persze. <laughs> Persze, csak arra akartam biztatni a kedves hallgatókat, mert amikor a pajtársaim, akik az internet gondozzák az annubudapest.huit, illetve a Facebook oldal láta a műsornak, ők Teljesen megőrültek attól, hogy, hogy valakinek megvan ez a, ez a Szabad Európa Rádió felvitel, és mondták, hogy azonnal kerítsem elő azt a kedves betelefonálót, és hívjam fel, küldje át, rakjuk ki az internetre, és legyünk halálosan népszerűek vele, legyen ott az Andú Budapest oldalon. Valóban egyébként jó ötlet, mert, mert hiába keresünk rá most az interneten, hogy jó, holdraszállás Szabad Európa, nem találjuk meg. Viszont a kedves hallgatónál ott van, hogy önt idézzem egy leírattal ellátott Magnó Tekercsen, hogy éppen kislépése az emberiségnek, hosszú lépés nekem, mondja az űrhajóst. Úgyhogy, ha hallja, az a múlt heti hallgató, akkor mindenféleképpen jelentkezzen és adjon e-mail címet. Egyébként valaki azt írta még az Annó Budapest Facebook oldalára, hogy létre kellene hoznunk egy olyan e-mail címet, ami az Annó Budapestről szól, hogy a kedves hallgatók akár képeket, akár hangfájlokat, akár mindenféle dolgokat el tudjanak nekünk küldeni, amit mi ki is tudnánk rakni. És természetesen én ugrottam is egyből, megpróbáltam létrehozni az annóbudapestkukaszgmail.com oldalt, de az igen, már... Igen, nagyon jó nekül létrejön egy ilyen pár egy Igen, képer, és ha van vannak szabadok más legalább belehalkott, hát ha szintjén bele tudnának a Persze, valaki. persze, Most tehát azt lehetne tolni. Igen, igen, igen. igen. De hát az hát az voltak olyan, voltak rajta mindenféle műsorok, tehát nem csak az műsorok, hanem más uh -huh. ismeret terjesztek, majd mindenféle egyéb műsorok. Persze. Ugye, ki mit vagy hát egyéb, lehet, hogy buszavéret nem marad meg egyes felvétel, és jó lenne, hogyha ezeket előkeresni akinek a birtokában van. Ön nem hát, félt attól? Halló. halló. Halló. Ön nem félt attól, hogy hogyan a rendőrség és nyakon vágja magát azért, mert Orsós Magnóra rögzített a Szabad Európa műsorát? Ez most komolyan kérdezem, ne nevessen már. A nevetésre én szortom. Hát igen, azért, azért bátor dolgok voltak ezek, ugye a földvételeknek, meg Igen. Tehát azért, akinek volt orosz Magnóra, azért föl, föl tudott róla föl. Mert hát milyen, milyen nagy szám volt az, hogy föl lehetett egy Wilkis vagy bármelyik Róka-t? Nem, hogy. a Szabad Európáról. Vagy... Ott lehet sok felvétel találni először. Na jó, de, de hát, a, tehát azért, mint említettem az elején, volt olyan, hogy hogy a rendőrség ugrott egy ilyen felvételre, és, és neki láttak fiatalokat bebörtönözni, vagy vagy elítélni miatt. Igen, szóval azért nem volt azért beszélytelen az a történet, nem. de szerintem a fiatalságok aki ezt ugye a zenei műsorokat hallgatta, uh -huh. őket a felvétel a kérdőt látték a legjobban. Értem, de ha utána megszólalt Kassa valamelyik műsora, vagy a munkavilága, akkor, hát, euh, akkor az már-már hát, hát, már izgatás már volt. volt. Igen, igen, igen, az nem zene volt, hanem, hanem nem kőkemény hardcore politika. Igen, igaza van. De, de az emberek, a, a fiatalság, az szerintem a, a zene, zene érdekelte a zenét. Igen, az, Azok a műsorok voltak ott is a legnépszerűbbek. Hát, hogy akkor indított el utána itt van a magyar rádió a kompjárt Igen, igen, persze, persze. És vannak apró fólján, hogyha hát, hogy Le kellett nyomni ö, csekét. Úgymond kikényszerítette az adott helyzet, hogy kénytelen volt a magyar rádió is erre ö, reagálni, uh -huh. mert hát, hogy akkor még itt nálunk nem az ilyen jellegű felvételek mentek a rádióba. Értem. És mi a terve azokkal a szalagokkal, amik a Szabad Európa Rádió őrzik? Hát szándékozok digitalizálni őket. Most egyébként napokban jutott eszembe, hogy hát valamit ezeket tényleg kéne csinálni. Uh -huh. Pont az ön műsorahoz tesz így elő. A múlt héten ugye hallgattam, és hát kéne digitalizálni, hát aztán most ennek próbálok utána nyomozni, hogy ezt hogy is lehetne technikai szinten megcsinálni, és akkor hát azért olyan szinten közkincsíteni, hogy hát hogyha ő föl hogy lehet tölteni ilyen oldalra, Igen. akkor, a... akkor nagyon jó lenne, úgyhogy most hát a terveink között szerepe lesz, hát azt nem tudom ez van, hogy fog megvalósulni. Most de éppen ezen gondolkodom, mert hogy... hogy ugye ott van az OSA archívum, a, a Nyílt Társadalom Alapítvány archívuma, ahová nagyon sokan adnak nagyon sok dolgot, azt a Filip Tibi is az összes meg a, meg a meg az illegális nyomdagépét is beadta oda, és azon gondolkozom, meg kéne kérdezni őket, hogy hogy mit szólnának Szabad Európa felvételekhez. Ugyan van az OSA oldalán Szabad Európa Rádió hírek kivonat, levonat, leírás, tehát amiket így a, a gondom Magyar titkos Titkosszolgált vagy, vagy a Müncheni Rádió rögzített, de biztos, hogy hangban érdekesebb lenne, és ki is rakhatnák ők is az oldalukra. Ennek utána fogok nézni, beszélni fogok valakivel, Foglak téged hívni, hogy megjegysük ezt a beszélgetést, ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és aztán egy pacalvacsor és egy multiparti erre gondoltam. De szerintem nagyon jó lenne tényleg ezeket a felvételeket, akinek van, keresse elő, és mentsük meg, és legyen hallgató, Úgy, igen, a, a igen, kíváncsi, igen, igen. elérhető, hogy belehallgasson ennek a legendás rádiónak a, a műsor részleteibe. Köszönöm szépen, Én uram, hogy hívott. Köszönöm szépen, hogy hívott, és köszönöm szépen, hogy bejátszott. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget. Viszont hallása, a, a, a legjobbakat! 24.06953, 24.07953, 0630, 3030, és természetesen már megint esett az eső, amikor az önök alázatos narrátora megpróbált beérni a, a műsorba. Fölszálltam a biciklimre, elkezdett szakadni az eső, leszálltam róla, itt a rádiónál, abba hagyta. a szépen, tehát mondhatnánk azt is, hogy az időjárás az annó Budapest barát, de a műsorvezetőnek nem barátja. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Róda György vagyok, Üdvözöm, hát György. szeretnék egy kicsit csatlakozni az OSA no. arhívumához. Nem olyan rég megpróbáltam megkeresni az Osa archívumában, mm -hmm. hát ha megtalálom azt a felvételt, amit 1956-ban, tehát ö, amikor én hat éves voltam, Igen. a saját fülemmel ö, hallottam a Szabad Európa Rádióban, mégpedig azt, amikor megtudtam, hogy édesapám is és ezt a rádióból tudta meg? Igen. Ez úgy történt, hogy hát valószínű már akkor is kiütközött belőle a rádioműszerész tehetség. Uh -huh. lettem aztán. Megengedték a nagyszüleim, és édesanyám, hogy csavargassam a nagyszüleimnek a csodálatos zöld, nem villogó varázsztemes orja rádióját. <gül> Nagyon szép. És elég jó érzékel találtam rá a Szabad Európa Rádió adására. Úgy körülültük, és az első mondat, amit azóta is úgy van előttem, mintha ma történt volna pedig, leszek, hogy apókámnak és mártikámnak üzenem Bécsben vagyok, uh -huh. írok levelet később, jól vagyok, ne is gújjatok. Értem, de ön ebben mi volt, melyik szereplő volt? Én voltam az apukám. Ja, az apók, voltam, azért, azért, mert ugye apukámnak. Mert már... igen, igen, igen. Aha. Tehát innen ugye akkor ők nem írhatták ki, hogy kinek pontos, vagy mondhatnák. Akkor volna önt. Tehát mindenképpen kellett egy valamilyen Kód. jel, uh -huh. vagy szó, amiről rá lehetett ismerni. Értem. Én innen tudtam meg, hogy hát addig sem nagyon volt apám, mert hát bizonyos kirándulást tetettek velünk Gyöngyöstarjánba kitelepítést címén, uh -huh. és hát aztán ő az első adandó alkalommal sajnos elhagyta az országot, Onnantól kezdve aztán mindösszesen egész életem folyamán öt alkalommal találkoztam vele. Mit gondolt? Bocsánat, ez most el fogok térni a Szabad Európától, de hogy, hogy, hogy mit gondolta az apja tettéről, és, és milyen volt a viszonyok ezután? Nekem időnként vannak ilyen elképzeléseim, hogy, hogy a szülőinket időnként meg kellene rónia azért, mert hagyták, hogy így legyen. És, és úgy olyan rendszerbe kellett felnőnünk, amilyenben fel kellett nőnünk, mondjuk 1965-től 1990-ig, és természetesen ez a pofon, ez járni fog nekünk is, ha nem biztosítjuk a gyerekeinknek azt a tudást, és azt a, azt a lehetőséget, hogy ha ők nagyon rosszul érzik magukat ebben az országban, akkor elmásenek innen. De hogy hát ez, mondja. Ez tökéletesen így van. Nekem rendkívül ambivalens kapcsolatom uh -huh. volt az, tehát az apámmal, Ö, ugye 56-ban Bécsbe, utána pedig nagyon gyorsan Kanadába került ö, ö, fantasztikus módon szeretett volna tenni értünk, értem dolgokat, nem sikerült ö, nem sikerült kivitettie bennünket holott ö, hajójegyet is megvette a Queen Elizabeth II-re mm -hmm. nem, nem jött össze ö, ugye itt Rémlik föl aztán a, a gotárfilm ikonikus jelenete, hogy akkor itt fogunk élni. Igen, igen. itt fogunk És aztán itt, fog, itt, itt éltünk. Igen. igen, és az ember hát adott szinten, igen, vele a rendszerbe, iszonyú kevés tudással rendelkeztünk, nagyon-nagyon sokáig kevés tudással rendelkeztünk rettentő uh, rettentő sok mindent kellett átértékelni 1989-ben, és a pontosan 1989-ben halt meg. Uh -huh. uh, tehát azt a részét uh, sajnos nem, nem értem érte meg, meg, amikor én már megmondhattam volna, vagy elmondhattam volna neki, hogy mennyire igaza volt. Igen. Igen, de mikor hagyta ilat? Egyfajta űres fájdaló pont, de mondom, hát ugye csatoljunk vissza a szabad időszakra. Jó, jó, jó, jó, persze, hogy persze, oké, ez oké, a oké, téma. Nem, igen. Ö, ez egy annyira örökélmény volt, és mondom, ö, elkezdtem az osát kutatni, Aha. de ugye sajnos arról nincs információ, vagy nem maradt meg, hogy ez melyik nap melyik órájában igen. történt. Ugye 1956. október. 23 és november, vagy december eleje között. Úgyhogy nem, sajnos nem találtam meg egyelőre ezt a felvétel, de biztos, hogy ott van és megvan. Igen, és ha jól emlékszem, akkor ugye hosszú éveken keresztül ment vita arról, hogy, hogy hova kerülne a Szabad Európa Rádió archívuma, és aztán, ha jól emlékszem, de aztán majd nyilván valaki megcáfol SMS-ben vagy, vagy telefonban, mint a Prágába került volna. De, de jó. Tehát de azért minden esetre majd ennek a, a, az osánál megpróbálok rákérdezni, hogy, hogy hol is van, és hogy mennyire kutatható. Hogy ez pontosan tíz évvel később, tehát amikor már 16 éves vagyok, egy drága barátom által, aki egy fantasztikus, tehetséges zenész, és fel egy nagyon jó barátom mutatta meg, ugye ismételten a Szabad Európa rádió, de uh -huh. akkor már ugye a délutáni ranzabút és a Teenager partit, ahol lehetett kérni, a Most nekem is egyetlen alkalommal sikerült ö, ö, levelet küldeni, meghallgatni, és a mai napig a kedvencem, a legnagyobb kedvencem a Shadows Együttestől a gitártangó című rögmetsű műve, melyet sokáig a, telefonom, a telefonomon is, mint csengőhangot voltam alkalmazni képes. És de, de ott, ott rögzítette? Nem, nem, nem, ez már egy... Egy, már sajnos a, a szalagos Magnó, ugye, mint az előző hallgató is mondta, ő neki korábban volt, én nekem az első fizetésem, az hát 1968-ban volt, amikor már nem mentem dolgozni, de a Magnót csak olyan 1970-ben tudtam megvenni, uh -huh. yeah. és akkor már nem szabad Európát rögzítettünk, hanem hanem akkor már voltak aránylag jobb minőségben. Tehát ugye nagyon fédinges volt a szabad Európa. Értem. Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott. Én is nagyon köszönöm. Viszont hallásra a legjobbakat. 24 06 96 3, 24 07 95 Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm. Fenyvesi László vagyok. Üdvözlöm, László. Nagyon, nagyon... Eh, hogy mondjam, csípem az önök músorát, és hallgatom. Eh, a szapci-val a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban szeretnék megosztani egy pár gondolatot. Szabcsi? Sosem hallottam. <gül> Még nem így? Nem, nem, nem. Tiatal kis kölkök voltunk, Aha. ugye most én a 67 hetedik taposom, és, és hogy is mondjam, eh, nosztalgiával gondolok állandóan vissza erre úgy úgynevezett Szabcsira a Szabad Európa Rádióra, és hát a gondolataim az lennének, hogy hát az édesapám annak idején, ugye fiatal voltam, voltam, uh -huh. an, <kül> annak idején a rágyó szeretetére, nem csak a bütykölésre, uh -huh. hallgatására is, igen-igen felkeltette figyelmemet többek közt, ugye, hát akkor még csak az elektroncsövek voltak divatban, tranzisztorokról, nagyon-nagyon későbbiek folyamán lehetett csak hallani, illetve találkozni, tehát magyarul rövidre fogva megszeretette velem a rádió uh -huh. és hallgatást. No, nem tudom, hogy emlékszik-e ön arra, volt egy táskarádió, aminek az volt a neve, hogy Orionton. Nem. Nem, hát ez egy, hát ugye fiatal kökök voltunk, uh -huh. és hát ugye valahonnan leutánozva nyugatot, ezt a kis picike kis Orionton táskarádiót kézbe fogva többen fiatal svácok mentünk vasárnap délutánunként, és hát ugye figyelgettük a csajokat. Ugye hát kis kiskölkök voltunk, ugye hát. No, ezt a oryontott a 41 méteres rövid hullámossára igen, egy és egy gumnyomásból és jobban szólt a 41 méteres rövid hullám mint a Kossuth Rádió, apropó Kossuth Rádió, amire nagyon-nagyon emlékszem. Volt egy déli hírek vasárnap a Kossuth Rádióban, ahol a következőket Hát, <köszönjük> bocsánat. ennyi már. Dohányzás, vagy, vagy rossz levegő, vagy smog. <köszönjük> hát, Ez a három. Oké, okay, rendben. <köszönjük> jó, akkor jobbulást. No. Déli hírekben mondta a Kossuth Rádió, annyira emlékszem, ha most lenne, igen? hogy Szovjetunióban van egy szoba, a szoba belsében van egy hölgy, és az arra képes, hogy a falon kívül a másik szobában tárgyakat képes mozgatni Jaj hm. segítségében. No, 16 órakor indéjtserparti, parti, <gül> úr, reflektált erről a déli hírekére. Tényleg? Majd a következőket mondta, lehet, hogy szó szerint nem tudom idézni, nem maradt. Fölkezőket mondta, hogy hallgató a Kosut rádió déli hírműsorát, és ezzel a Szovjetunajokban lévő hölgyel kapcsolatban, ő, aki képes egy szobában, másik szobában lévő tárgyakat mozgatni, azt mondja, hát igen, igen, ugyanis ami a népi demokratikus országokban, ha valaki rágondol, vagy rámész valamire, az nem csak megmozdul, hanem el is tűnt. Na, mondom, tökéletes. No, ez az egyik gondolat. A másik, ami még úgy megmarad benne, hogy hát a jelikékkel kapcsolatban. Igen. Na, volt egy olyan, jaj, megint Nyugodt. Volt egy olyan jelige, hogy hát a előszobában fogassanak a bátom, de már fel sem merem menni venni, mert az kezét látom benne. Ez nagyon kitalálta valaki... Köszönöm szépen, uram! Már is beljebb vagyunk. Viszont hallásra. Én nagyon, én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok Köszönöm szépen. és minden jót végett. Szóval. már a kedves hallgatóra azt a nagyon jó hát Dani, azt, amit csináltad, mindegy, csak szólalja meg a Szabad Európa. Hát tudod? Hát azért... Várogatónk 12 órát jelezd. A mikrofonnal is nem ez átszó, nézzük csak Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonnal Samosi Károly. A right hírei közlését befejeztük. Ellentétben velünk, aki mi, akik nem fejezzük be a híreink közlését, hiszen folytatódik az Anno Budapest itt a rádióban, 2407953, 24 a Szabad Európa Rádió a mai műsor témája, halló, napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, Rostás Katalin vagyok! Ez itt Nekem itt, ahogy hallgattam a múltkor a Klubrádiót eszembe jutott, nem hallgattuk mi otthon, szóval nincsenek különösebb uh -huh. emlék, nem a Klubrádiót, a, ja, a Szabad Európát. Európát persze. Nincsenek különösebb emlékeny csak arról, hogy mi mindennek kiáltották ki, és mi mindent írtak a rovására, javára vagy rovására a Szabad Európának. A lényeg az, hogy én eljöttem 77-ben Németországba, és valamikor 81-ben, 80-80, és, és megkaptam két éven belül a menekült uh -huh. Magam sem tudom, hogy miért mondtam nekik, hogy nem, nem, nem akartam én kitalálni, én, én a gyerekem betegsége miatt jöttem el. Na mindegy. Lényeg az, hogy egy ismerős 81-be elküldött hozzám egy fiatalembert, aki már legalább háromszor volt ilyen tárgyaláson, hogy meg akarta kapni a és uh -huh. nem. Hát mondta, hogy ő segédtanár volt, és kidobták politika miatt, miért semmit. Hát mondom, én nem, nem, nem tudom, hát én nekem nem mondtam semmit, azt mit fogok mondani? Azt fogom mondani, hogy hallgattam a szabad Európát. Uh -huh. De ezt 81-ben mondta, ugye? Yeah. És képzel, hogy megkapta. Azt oda ment, és azt mondta, hogy most jut eszébe, hogy a legnagyobb baj az volt, hogy ő hallgatta a szabad Európát, és most nem tudom, hogy megunták-e, hogy menjen már a fenébe, vagy mit tudom én. A lényeg az, hogy megkapta a menedékjogot. De jó. É, Jó, ekem, van, nekem van, nagyon sok barátom ez disszidellt. Ez a a van, az van. Azt, azt hallgattuk időnként, de aztán nem különösebben. Inkább a Szabó családot kapcsolták be a kollégánaim a munkahelyen. Na de várjon, hol dolgozott? Tehát a Szabó család az hétfély 1830 18-30-kor volt, nem? Nem, az volt valami, valami ismétlés a Szabó családnak, Aha. vagy valahogy én a postaigazgatóságon ja, a, a az értem. Mindig belehetett menni. Mm. Az érastár be, nem az élettáblában, hanem az az és ott bekapcsolták a szabócsapot. Értem, értem, értem, értem. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Nagyon szívesen, és kész tovább. Viszont hallásra. Jó, viszont hallásra. Valóban egyébként, ugye azok, akik emigráltak, vagy disszidáltak a 70-es, 80-as években, azok, azoknak gyakran kellett valami történet annak érdekében, hogy megkapják a politikai menedékjogot. Arra emlékszem, hogy, hogy nekem is volt egy pár barátom, aki arra hivatkozott, hogy hát a, a panksnoddeddel szamíltatott, nyomtatott együtt, meg mindenféle dolgokat, és akkor így hála istennek rendeződött a sorsuk, úgyhogy mindig örültem neki. Sőt, még van egy olyan operatőr is, csak nem mondom be a nevét, aki szintén arra hivatkozott, hogy hát ő szamizatot hordott A-ból B-be. 2406953, 2407953, napot kívánok! Kívánok, szervusz, holla Iván vagyok. Szavasz, Iván, nagyon üdvözöllek, nem felejtettem el a témát, és már mondtam is a, a szerkesztő társamnak, hogy lehet, hogy jövő héten, illetve a mondtam, hogy lehet, hogy jövő héten a hogyan alapítottam zenekart a komcsis rendszerben. Ah, Ez az izgalmas. izgalmas az, az izgalmas, lesz, csak a aztán a láttam, láttam majd egy Varburgot, láttam majd nagyon jó varburgot, és arra gondoltam, hogy a technika történet is olyan rég volt már az Annal Budapest spalettáján. E és arra gondoltam, hogy lehet, hogy barbúr lesz, de majd meglátjuk. A spaletták ilyenek. A, spal a spaletták, lehet. hello, <gül> hogy, hogy. Szia! Nem tudunk be Én politikamentesen, ha szabad, a 60-as évek közepe vége felé azt kell tudni, hogy én Pesten laktam a 8. keletben, az anyám, az édesanyám szülei pedig Csepelen, a uh -huh. kertvárosba, a munkás Csepelen és mert az én nagybátyám válogatott kerékpáros volt, országúti kerékpáros, ilyenkor hétvégeken vagy nyáron ki tudtam menni, akkor a kedvenc hobbim az volt, hogy az 59-es busz után tekertem nagy sebességgel, vagy egyáltalán csak mentem az utcákon, mm. kerestem az aszfaltos utcákat. Ami az izgalmas, ez még nem közérdekű talán, hogy, hogy ahogy tekertem hétvégén a csendes, csendes csepelem, gyakorlatilag, gyakorlatilag mindenhonnan a szabad és a barát szólt ki. Igen, ettől e, ugye, Igen, az, hogy mondjam, hát annyira jellegzetes, most így fogom mondani, hogy artikulálása volt, de nem az, hanem a zavarások miatt, meg a rövőzám miatt. Abszolút, igen. Minden miatt, hát azonnal meg lehet ismerni, hogy ez a szer vagy a kosút, hogy, hogy egészen megdöbbentő, pláne egy visszagondolva, hogy a munkás csepel gyakorlatilag minden helyéről, ahonnan kihalatszott a rádió, onnan, onnan a Szabad Európa szólt. Azért milyen És... furcsa, hogy ezt gondolod, hogy, hogy attól, hogy munkás csepel meg vörös csepel, annak ellenére ők ezek meg gondolták. A vörös most nem igen. Ugye? Tehát azért az van a tudatunkban, hogy a munkás és vörös csepel Igen. még akkor is, hogyha a klasszikus Lenin szobor, amióta vasmi előtt volt, arra írták ki annak idején, hogy ne örülj, illíts, nem tart ez örökké, 150 év alatt sem váltunk törökké, török tehát azért ez is csepelen történt. Igen, azért mondom, az... hát. De igen, de az egy embernek a kiírása, ez pedig a kertvárost azért be lehet biciklizni, most neked mondjam, aki kerékpárral jársz most is, hogy azért sok felé el lehet jutni, tehát nem egy, egy eset, egy egyedi eset, hogy egy házból mm -hmm. hallottam ki, hogy a Szabad Európa szól, hanem gyakorlatilag ahonnan szólt a rádió, az a Szabad Európa volt. Tehát ez, mm -hmm. ez mondjuk egészen egészen, még majd, most is visszagondolva. Ez és még egy, egy, egy élmény, mizik, ez sem igen. politikai, vagy nem, nem direkt politikai, mm -hmm. hogy ha ilyen 11-2-3 évesen rácsatlakozott, vagy rácsatlakoztam a szabad európára és hallgattam a műsorait, annyira nem csak a zenei műsorok, és nem, nem a politikai műsorok, mm -hmm. hanem egyáltalán azok a magazin műsorok, amikből a nyugati életet e, próbálták e, közvetíteni, hogy úgy mondjam, az olyan idítséggel töltött igen. el, engem, és mindenkit, aki azt hallotta, mert ugye akkor azért, akkor azért még itt volt egy vasfüggöny, tehát nem lehetett így utazni, nem voltak műholdas tévék, nem volt internet, sok minden nem volt. Tehát az, egy, az, az, tényleg, az tényleg az óterenciás tengeren túri csoda világnak tűnt. Úgyhogy ennyit, ennyit gondoltam, hogy mm -hmm. megosztok a hallgatókkal és veled, és köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. viszlátíván Szervusz. De 24 Hallo, 3, halló, jó napot kívánok! Halló! Üdvözlöm! Nevemet nem mondanám meg, én egy furcsa dolgot szeretnék mondani. Oké. Okay. Mégpedig azt, hogy én 1957 be Igen... A Rádióműszaki Hivatalnak voltam egy tanulója, ahol adótechnikusokat képeztek, uh -huh. és minden ilyen adóállomásra mentünk üzemi gyakorlatra. Így kerültem én a Oti Toronyba, az már lebontották a torony tetejét, ott a Fiumelyi út... Ez a Fiumelyi út egy gyönyörű épület, tehát annak a gyönyörű de, épületnek volt egy nagyon szép teteje. Toronyna, igen, igen. És a toronyban volt egy zavaró állomás. Tényleg? Tényleg. Komolyan mondát mondom, hogy ott voltam. Uh -huh. Na most ezen kívül még a Felhő utcában volt. Na most nekünk az volt a dolgunk, hát mint ilyen ifjú technikusoknak, hogy hát meg kellett tanulni, hát az akár akármit. Aha. Tehát hallgattuk egész nap a Szabad Európát, egy nagyon jó minőségű telefonunkken, készülékeken, és amikor jöttek a hírek, akkor be kellett fűteni az adót. Aha. Nem volt nagy olyan pár száz léghűtéses, tehát nem vízhűtéses, mint a többi nagy adó. Uh -huh. Most a vizet néje félre destillált víz az szigetel, a rendes víz az vezeti az áramot. Na most, amikor már jött, hogy egész órakor mondtak híreket, befűtöttük az adót, és a két oszcillátor, hát a, így mondom, a frekvenciát össze kellett hangolni, ilyen pontot vettünk, hogy Abszolút pontosan rajta legyen a frekvencián. Uh -huh. És akkor hát bekapcsoltuk a, az adót, és volt egy ilyen zajgenerátornak nevezett valami, ami modulálta az adót, uh -huh. és ezzel aztán beterítette azt a hullámhosszot, éppen ahol nekünk azt kellett csinálni. Hihetetlen. hihetetlen nem hihetetlen, mint amennyire szóval érdekes. Na most az volt a helyzet az Ottitoronyban, hát hadd nem mondjam, hát nyáron voltunk üzemi gyakorlaton uh -huh. főleg, hát piszok meleg volt, és alig vártuk, hogy vége legyen a híreknek, hogy lehessen kapcsolni az adót, mert hát szinte egy szállgatjában voltunk, mert hát klíma természetesen nem volt. Egy ilyen zavaró egy... adó, az, az mekkora területet uh, zavart, uh, vagy zavart uh, rendesen? A függő. Uh -huh. Tehát az, ami az ottitoronyban volt, ott nem volt lehetőség olyan hangolt, nagy hang, rendesen hangolt antennára. Értem. Tehát, hogy mondjam, a adóállomásoknál a antenna nyereséggel felszorzott teljesítmény az igazi. Uh -huh. Tehát itt antenna nyereség nem volt, csak ilyen lambda negyed, lambda akármennyi, amit alig-alig lehetett hangolni, hát ott nem lehetett oda fölmászni. Na most még egy apróság, hogy nagyon sokan a Diósdi rádióállomást és zahoróadónak veszik, az egy nagy tévedés, mert a Diósdi adó az a Dél-Amerikába sugázzó magyar ö, nyelvű adásnak volt a a az adóállomása uh -huh. az nagy teljesítményű volt, és olyan irányított antennákkal, hát úgy nevezik, hogy jagi antenna vagy dipol, hogy az antennának a Sugárzási szöge az majdnem, hogy vízszintes volt, mert úgy érték el az ionoszférának azt a rétegét, onnan visszaverődött, és úgy ért Dél-Amerikába. Hát, Na most az nagy teljesítményű volt, uh -huh. ott akkora adócsövek voltak, mint egy 12-13 éves gyerek. Uh -huh. Hát egy ember fel se bírta emelni. Értem. <kül> Na most még uh, annyit, hogy a lakihegyi adóban voltunk, akkor a tévéadóban. Ami és... a tévéadó, akkor épült, a németek építették, és hát akkor még voltak vele gondok, mert hát nem úgy működött, ahogy kellett volna, de hát az 57, 58 ez 57-58-ban, ez egy fantasztikus dolog volt. Hogy azt, de... a, azt azért mesélje nekem, hogy, hogy milyen érzései voltak, miközben ült fön az Otit Oronyban, egy egyszárgatjában, és várta, hogy vége a hírek. <gül> na az egyszárgatját azért nem képletesen évet. értettem természetesen. Na. De, hogy, de, de hogy, hogy, hogy mit gondolt arról, hogy, hogy mi az a munka, amit most ön elvégez? Na most én egy fiatal gyerek voltam érettségi után, uh -huh. eh, nem voltak ö, olyan ö, körülmények között ö, nevelkedtem, meg érésegiztem, hogy hát éreztem, hogy valami nem jó, mert hát ezt se lehet csinálni, meg azt se, uh -huh. de nem volt politikai nézetem. Értem. Na most 56-ban, mikor hát kitört a, a forradalmat, akkor én, mint diák gyerek, Hát ment a tömeg, mentem én is, de az, hogy a tizenkét pont, vagy tíz pont, vagy valami, szóval nem voltam annyira benne a politikában, Érzem. én a szakmámba voltam mm -hmm. benne szinte, mert akkor már rádiomatőr voltam, meg mindenféle. Na és még erről jut eszembe, hogy a néprádiót úgy is át lehetett hangolni, hogy múltkor valaki említette, múlt vasárnap, Igen. hogy forgó forgókondenzátorral, hát annál volt majdnem, hogy egyszerűbb a vasmaghangolás, amikor egy, hát, vegye úgy, hogy egy nátszál, uh -huh. ami benne van, rá van tekercselve megfelelő számú tekercs, és abban két vasmag, folyamatosan lehető oda-vissza tekerni. Uh -huh. Tehát nem egy vasonak hanem kettő, az oszcillátornak, ahogy a na nehetett kettőke, és akkor azzal nagyon egyszerűen meg lehetett oldani a, a rádiózást. A másik pedig, aki kicsit furfangos volt, az tudta, hogy vannak olyan antennák, amik egy bizonyos irányból sokkal jobban veszik a madót, uh -huh még más irányból, hátoldalról, vagy oldalról nem, hát azok vidáman tudták a Szabad Európát hallgatni ott, ahol nem voltak közelbe. Tehát a közelség, hát az mit olyan 20-30-50, hát attól függ, hogy a viszonyok adótejesítmény, hát mindenféle ilyen. Értem. Még az időjárás is bele szólt néha. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt Nagyon fontos technikatörténeti ismeretekkel lettem gazdagabb. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, minden jó. Viszont hallásra. 12 órát jelezni. A mikrofonnál is nem átszónál Csekker Ánszlát. Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonnál, famosi Károly. Hírei közlését befejeztük. Néhány hallgatói SMS, azt írja is Sándor, hogy a Facebook oldalra tettem egy linket az Orionton rádióról. Igen, azt elfelejtettem megkérdezni a kedves hallgatótól, hogy ez a betelefonáló hallgatótól, hogy ez mekkora volt, tehát hogyha... Egy egység a Szokor rádió és egyel nagyobb a vefrádió, akkor ez a rádió, ez mekkora volt, amivel így lehetett pizni. Aztán azt hogy egy másik kedves hallgató, volt, aki egy kötőtűvel is meghosszabbította a P-Orionton rádióateleszkóp antenáját. Én 69-ben egy sanyú orsós hordozható telepes kismagnóval villaktam. A szert egy orosz szonálta, Rádion, a héven hallgattam, meg a tereken hallgattam, így lettem Beach Suhanc, írja nekem az öreg Beach Suhanc, és valaki azt írja, a bizony kedves Miklós Szabcsi, sőt Szabcsi Csepcsi is volt az ellen, ellen aki nem értette. Jó, halló, jó napot kívánok! Ö, jó napot kívánok, és végtelen távoli üdvözlettel, illetve nyilagról beszélek, néhányszor már beszélgettünk a Clug Hello, Izland! Jó uh, napot! Uh, uh, szerintem én vagyok az idősebb, 59-es hívjárat vagyok, akkor tegeződhető? Megtisztel Vagyámot? vele, igen, igen, igen, igen, igen. Na, szervusz! Hello, uh, Azt hiszem, hogy uh, néhányszor rákérdezté az ilyen első igen, a, igen igen. Hát, igen. Szabad-Európa Rádióban. Na most, én Ózdon nőttem föl. Uh -huh. Na most, Ózdon... 16-17-18 évesnek lenni az olyan volt, mint egy hát ilyen, ilyen. Na. jó, szóval... hát szép kihívás volt, nem gondolom azt, hogy 2019 ózgyán felnőni sokkal szerencsésebb vagy jobb karma, de, de, de hát minden. Nincsen, Euró... nincsen szabad Európa rádió uh -huh. szóval lehettem gimnazista, és akkor nekünk Trivox nevezetű lemezjátszóval egy, egy beépített ezer éves rádiónk volt, ami hatalmas uh -huh. volt, és hát szinte ilyen nem századször volt a, a lemezlejátszó tűje, de hasonló volt. És hát ott tekergette az ember a világvevőt, olvasta, hogy brooksell az az mindig nagyon gyanús volt. Aztán, hú, magyar hang, az ember rád, uh -huh. és akkor Emlékszem, a legelső az volt partiban, hogy és most Amazon Lék és Palmer késhegy című szukászában. <gül> és, és akkor úgy, úgy, mintha kaptam volna egy, egy K.O.-t. Tehát, úristen, ilyen is van. Igen. És akkor utána az ember keresgélte, mert megfelelő időközönként bemondták a hullámhoz is, Igen. bemondták azt is, hogy mikor lesz ismétlés, mikor lesz a következő. Aztán, ha véletlenül tovább ment az ember, akkor meg, vagy tovább hallgatta, akkor jött, hogy forgószínpad, centi Víboros emlékiratai, mondjuk ez mm -hmm. olyan volt, mint valami más világból jönnének magyar szavak, az ember csak lesett, hogy, hogy mi van itt. Na most egy úszdon, ahol az ember 11 órakor ment haza, gyalog, akkor rendőr és önkéntes rendőr azért megkérdezte, hogy na most kisfiú hol a frázba voltál. Hogy ne, igen az szóval, azzal nem volt probléma, hogyha az ember kocsmába volt, mert 16 évesen már kikértük magunknak, hogyha megkérdezték, hogy szabad-e nekünk alkohol tenni, meg sört kihozhatnak. Hogy, Ez, hogy a fenében? Kint az, az után, amikor az ember ott magányosan baktatott, és jött két ilyen... Jöttek a hék. Ilyen, ö, igen, jött a hék, vagy a szerv, szóval az, az nagyon le tudta dorongolni az embert. Azt tudja, hogy, hogy honnan van a, a hék... Már tegeződünk. Ja, bocs, bocs, bocs. azt tudod, hogy honnan van a hék elnevezés a rendőröknek? Hát sokszor az ember után szóltak, hogy hék. Pontosan, igen, igen, <laughs> igen. tehát azért hívják őket a héknek. Jó, te nyertél. Na most ez a, ez, a, ez a Szabad Európa dolog meg olyan volt, hogy a kimentünk a Arlói tóhoz, ahol, ami az egyetlen hely volt, ahova gyerekek kimehettek, mert akkor még nem volt strandózva, uh -huh. és akkor így, így a csendes beszélgetésekbe szóba került, hogy hú, a szabadon ez volt, meg hogy a, hallottad, hogy a Józsi kiment, meg hogy volt olyan jelige, hogy csupi Csup béluci vagyok, a kis Pézsma patkány, ezért ez megragadt az emberbe, tehát hogy minél, minél hülyébb jeligék legyenek. Meg az is, amikor a önök kértékbe egyszer elmondták, hogy Hát igen, kaptunk egy levelet, amiben az volt, hogy Budapest, Bródi Sándor utca, 5-7, Szabad-Európai, rádió, és kérném szépen az emerson a, a, a, a barbariánt, vagy valami, és kioktatták, hogy hát kedves fiatalember azért. Borzasztó nagy bunkó vagy, főleg akkor, hogyha még a feladót is felírtad. a degeredet. Igen. Na, hát ennyi volt. Nagyon örülök, hogy hallhatom ezt a műsort, és hallgatom a csodbiekét. Megtisztel, köszönöm szépen, viszont a szervusz! Halló, viszont szervusz! Haló, jó napot kívánok! Hát kívánok, én vagyok a vonalban! Kezitt csókolom ön! Én beszélek? Ön beszélek? Ön, ön tetszik beszélni. Igen, Vihari Györgyi vagyok, imádtam a Szabad Európát, imádtam a Bazilides Zoltán, mikor regény részleteket olvasott föl. Halász Péter regényéből imádtam a forgó impadót a Szabad Európából tudtam meg, hogy mi van a Lantos Olivérrel, a Fényes Katóval, a Revűsztárokkal, a Latkiedit, a Kardos Magda, egy isteni rádió volt olyan igazi Intimpista, Zserbububóban mindent lehetett megtudni, ami a világban folyik, hírek voltak, zene volt. Hát én erre emlékszem. Ez fantasztikus, emlékszem, hogy hirtelen mondott a... legalább öt, öt olyan nevet, ami még nem hangzott el egyébként ebben a négy órás műsorban, ami a Szabad Európáról szól. Bazilás Zoltán neve például biztos, hogy nem. Hát akkor akkor talán a fia Bazili de Sáron, nem tudom. Ja, de nem, mondta, nem, nem, nem, Ön jól mondta, csak hogy nem hangzott még el, eddig még senki nem no, mondta ezt, arra próbálok utalni, igen, hogy milyen igen. jó. Hát, hát kultúrát is lehetett kapni a Szabad Európától. Hát én nem vagyok vallásos engem a mint története nem érdekel, mm -hmm. de egyébként nagyon, nagyon tartalmas volt szóval, az ember annyi, mikor a boros énekelte, hogy távol, messze van a hazám, hát sz szóval igazi, nagyon, nagyon jó rádió volt. És igen, ezt most, hogy mondja, annak Igen, köszönöm, Aki már nem, az nyugodjon békében. Segítsen a nekem. közül ezt tudom mondani. Én meg arra, arra szeretném megkérdezni, hogy magát a helyzetet. Mesélj el, hogy, hogy hol és hogyan és mikor hallgatta a rádiót. Egész nap azt szólt otthon. Hát, e... Dolgoztam, uh -huh. titkárnő voltam, de ahogy hazaértem, bekapcsoltam, éjjel 12-ig is hallgattam. Nagyon eszembe jut a Zsolnai Hédi, nem tudom, maga ismerje nem. ezeket a neveket. Nem hát Voltak a leg... A legzártabb időszakban is voltak olyan kerthelyiségek, a kedves, az Anna bár, igen. a pipacs, Lehetett tulajdonképpen szórakozni. Igen, igen, filmekről igen. A adott tájékoztatást. Uh -huh. Színházba, a nemzetibe remek darabok mentek. <gül> Vajon honnan tudta a Szabad Európa Rádió műtjeni újságírója, hogy mit játszik a, a, a madárszínház mondjuk 1972-ben? Igen. Ez igen. egy kérdés. Hát, Persze nincs, nincs rá válaszom. Hát. Tehát nyilván voltak megfelelő újságíróik, akik mondjuk színház írtak és küldtek ki, vagy mondtak fel, vagy... Mert azért olyan nagyon nem engedték be őket a, a Szabad Európa munkatársait Magyarországra. Tehát azért az nem volt egy életbiztosítás, hogy, hogy jó napot kívánok, lovas István vagyok, szeretnék ha Igen, bemenni. de... de... Tulajdonképpen meg lett oldva így, ahogy ön mondja, hogy kiküldték a cikkeiket. Uh -huh. Emlékszem, mikor először voltam külföldön, akkor mertem írni a szabadeszrópának, mert innen Magyarországról nem mertem föladni. Hát jó, Úgyhogy, hogy. Hát ezeket szerettem volna elmondani. Nagyon kedves, nagyon örülök nék, hogy elmesélte. Köszönöm, minden jót. Kész csókom, viszont hallásra. Most Dani, elmesélem neked, hogy hogy volt ez a levél. Tehát amikor még nem volt mail, tudod, tehát, hanem máshogy volt, hanem volt a, a lustaposta, hogy volt például egy olyan e, légipapír, e, e, légiposta e, boríték, ami nem boríték volt, hanem egy lap volt. Tehát, hogy egy lapra kellett ráírnod, és aztán azt úgy összehajtottad, meg leragasztottad, és akkor az volt a boríté, tehát azért is megkönnyítették a, a légiposta küldemények súlyát. De ez csak tegnap jutott eszembe, valahogy így mentem, és akkor eszembe jutott, hogy, hogy volt ilyen is. De biztos, hogy van egy hallgató is a vonal túlsó végén. Halló, napot kívánok! Igen, itt vagyok. Kezdj, csókolom! Az, az rossz emlékem van a Szabad Európáról, mert 56-ban, November 4-én bemondta a Magyar Rádió, nem tudom a Korsút, vagy nem tudom melyik, hogy el lehet menni dolgozni, mert vége van a forradalomnak. És én elmentem, és mondták a szomszédok, hogy ne menjél, mert még a Szabad Európa nem mondta meg, hogy elmehet, hogy uh -huh. szabad mi az út. Uh -huh én elmentem dolgozni, és belekerültem a nagy harcba. Az országháztól kezdett 20 éves voltam, de azért indultam el dolgozni, mert a kisányom akkor volt egy éves, és uh -huh. még soha nem evett tej nélküli ételt. És azt mondták, hogy majd esetleg kinyitották az üzletet, akkor lehet, hogy kapok. Uh -huh. De közben nem sikerült, mert a Kálintér járuházba mentem dolgozni, és az egész bejárat tele volt a mennyezetig magyar kiskatonáknak a ruháival, uh -huh. mert az akkori pártitkár, akit mindenki utált, az levetköztette a, a, és odatta az áruházból ingyen az öltönyöket hogy a Meg tudjanak pattanni. Megmentette uh -huh. egy halon kis katonát a, az életnek. Értem. Úgyhogy én... én hat hétig feküdtem a kórházba, mert Péterfében nem mert, elütött egy tank, ami jött a, török, a Tököli út felől, az első tank állítólag egy magyar ember vezette az oroszokat be, és átjött a másik oldalra, és engemet fölvett egy olyan kis dípa, ami ami és szállított. Értem. A uh -huh. gyerekeknek élelmet. S volt egy zászló rajta. S ült rajta egy francia újságíró, és föllökte a tank, a más összembe jövő oldalra jött, és átfölökött minket. Úgyhogy de a, a Péterfi kórház nem vett be minket, mert ott voltak ezek a harcos fiatalok, Igen. a a Szabolcs utcaba föl minket, és ott feküdtem hat-hétig, Ott meg volt egy malléter lány, aki csupa 42-en feküdtünk úgy mozdulatlanul, hogy senki nem szólt megmozdulni. Ja. Úgy mindenkit átálazni uh -huh. kellett, de elmentek, diszidáltak a nővérek. Értem. És az orvosok is. És... Volt bejött egy ilyen év körüli lány, és állandóan előző a alkalommal jóban volt az orosz katonával, ellopta tőle a, a puskát, és az ágy a szobából, a teremből lőtte az oroszokat, mert orosz benhatosságon volt a szabolcsúszai kórház. Mm. És mi meg feküdtünk sukkal, bejött az orosz tiszt, a vezető meg az igazgató, a kórházigazgató, és azt mondta, még egy valakit lelőnek, felrobbantják a kórházat. Mert ez a kis ány, állandóan csak azt kiabálta, hogy lánynak vagyok a lánya, mm -hmm. Maléternek vagyok a lánya, és törpe, lelő, lelődözte az őrszáló orosz katonákat. Értem. Sőntről a teremből. De nekem nem nagyon jó emlékem van, mert ugye a szomszédok mondták, hogy nem mondtad már szabad Európa, hogy Nem nem ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt, ilyen történetekre is szükség van. Kezit csókolom. Köszönöm. Viszont hallásra. Támogatunk, 12 órát jelez. A mikrofonnal is, nem ez a szónál, csehkelászol. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál Szamosi Károly. Kérei A Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Ebben a videóban itt baráti szlánnal szóló rádióhirdetést tudják hallani. és nem azia szónal. Csak elássuk. Egy szóval tulij, a Szabad Európa Rádió független rádioállomás. Költségeit az Egyesült Államok Kongresszusa fedezi. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Ez itt a Magyarország Szabad Hangja, a Klub rádió benne az Annó Budapest az Önök alázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal, Kemény Dániel készítette ezeket a mixeket, amivel időnként megszakítjuk az adásunkat, és természetesen Áról Brigitta szerkesztett. Köszönjük szépen Kardos Józsinak a rengeteg anyagot Huannak, és Keletcsényi Kriszta fogadja az önök telefonhívásait. A mai Annó Budapest kicsit prolongálja a múlt heti műsort, mert hogy nagyon sokan kimaradtak akkor, és a, úgy, úgy látszott, hogy a Szabad Európa annyira érdekli hogy meg hogy folytatnunk kell, úgyhogy ha van ebben kapcsolatban emlékük, a Szabadulópa hallgatásával nagyon fontos technika történeti érdekességeket hallhattunk az ott lévő, Zavaró állomásról. Soha nem hallottam még erről, hogy, hogy ez hogyan is működött, de a kedves hallgató ezt említette. Szóval, ha ilyen és hasonló történeték vannak, akkor mindenféleképp tártsázzák a 2406953, illetve a 2407953-as telefonszámot, vagy írjanak SMS-t a 06303030953-ra. Az öreg beach le is írta nekem, hogy hogy nézett ki az orionton rádió Csak a zakos telefonom az buta telefon, és most éppen nem jön elő rajta a tartalom, de majd valamit csinálunk vele. Halló, jó napot kívánok! É, jó napot kívánok! De szép hangja van. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Remélem, hogy nem olyat mesélek, ami elhangzott az előző adásban, mert nem mindent hallottam, rövid leszek. Arról van szó, hogy annak idején, ez talán 1970-ben történt, egy osztályfőnöki órán megjelent nálunk váratlanul egy belügyes, de uh -huh. egy elég szürke hal volt, és előadta nekünk, nagyon sok mindenről beszélt, többek között arról, hogy izgatás fogalma, és előadta azt, hogy az izgatása szabad Európát hallgatni. Ettől féltem én is, igen. És ez nagyon érdekes volt, bár úgy félt. Mert hát erre próbáltam utalni, a, a, amikor az egyik kedves hallgatóval beszélgettem, aki azt mondta, hogy hát ő nagyon sokat hallgatta, nagyon sok műsort vett föl, és kérdeztem tőle, hogy, hogy nem voltál fenekében az abszem, hogy ezért Isten nagy nyakonvágja a rendőrség, ha kiderül, meghalja, a szomszédok följelentik, stb. Tehát, hogy ebből Jajután. lehetett baj is. A következő előadta a muki hogy az izgatás. Na most én ugye 17 okay. éves voltam, és fölálltam, szépen jelentkeztem, és megkérdeztem, hogy miért. Na most kitört a a Pali nem tudta rendesen megmagyarázni. Uh -huh. De a helyzet az, hogy én éreztem, hogy nagyon nem kellett volna kérdeznem, és utána egy hihetetlen leszúrást kaptam később az osztályfőnöktől. Úgy tűnt, hogy a dolog jogilag különben nem tiszta, a nem volt arra felkészülve, hogy visszakérdezek. Uh -huh. Nem mondom, hogy egy hősies cselekmény volt, csak egy logikus kérdést tettem fel. Hogyne. Ami éppen valahogy nem nagyon jól jött ki, van a korban. Csak ennyit akartam elmesélni. De ön hallgatta? Én persze, hogy hallgattam. Értem, jó. Oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Viszonthallásra. Viszont Néhány hallgatói SMS, még nem volt szó gallicus -ról. neki voltak a legkeményebb napi politikai kommentjei, a színházi napi programot a Kosút minden reggel elmondta, a szer pedig mindig hallgatta, írta a Robi, kedves Miklós, a Szabcsi volt a 16, 19, 25, 31, 41 és 49 méteres, és néha, bár nem mondták be, a 13 méteres és a 75 méteres rövid hullámon is, és amit a öreg Bícsúhanc írt, az Orienton kb. 3 egységnyi szokon lehetett méretileg, Kisebb volt, mint a WEF, az előlapja krémszínű, a hátlapja piros, <gül> de jól nézhetett ki, vagy fekete lehetett, ha jól emlékszem, előtte két tranzisztoros tünde volt a sláger a korai 60-as években, később már a kemping, majd a Sirius volt, a Menő Táska Rádió. Üdvözlettel az öreg Beachuhanc. Ha önneknek is vannak csak írásban megosztható, vagy megosztandó információik, akkor azt írják meg a 06303030953-ra. Ellenkező esetben hívják a 2406953-at, vagy 2407953-at. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én falu vagyok. Üdvözlöm! telefonálok, és... Azt szeretném, egy élményemet szeretném megosztani a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban. Élmény lesz nekem Volt egy magló kazetta felvételem, uh -huh. kazettás magló felvételem, hat kazetta felvételem, hat kazettás sorozat, uh -huh. ami a egyik egy nagyon érdekes év dokumentuműsor volt, amit felvettem. A 80-as évek tájékán volt ez valamikor, és 85-ben kerültem emiatt összetűdésbe a rendőrséggel. Na. A kadetta, a felvételek miatt. Elmondom, hogy milyen, mi volt a felvételnek a tartalma, okay. ha érdeklődöm. Hogyne? Na, Kopács Sándor volt budapesti rendőrfőkapitány 1956-ban. 56 56-ban, igen igen, igen, igen, igen, igen, igen. Kopácsi Sándor 56-ban volt rendőrkapitány, igen. És egy nagyon-nagyon értékes dokumentum, film, sor, uh -huh. dokumentum hangfelvétel készült vele, ami nem tudom, hogy az archívumokban megtalálható-e még. <hül> Sajnos nekem már nem áll rendelkezésemre, mert idők során, ugye nekem ö, a rendőrségem volt jelenésem, telefonon kaptam a meghívót, <hül> hogy hát gyanútlanul mentem be, mert nem tudtam mire vélni. Hát Jó napot kívánok! Tudták, Endre, jöjj, Endre már be hozzánk, ez volt? Tessé? Az volt, hogy Endre ugorja már be hozzánk? Hát valami ilyesmi. Igen. Aha. Az gyanús ja. kellett, hogy legyen. Hát hogy ne, gyanús volt nekem, csak nem tudtam, hogy milyen témával kapcsolatban hívnak. Uh -huh. Na, az volt a lényeg, hogy volt egy állítólagos barátom, aki engem léplecsart. Kiderült, hogy ő egy ilyen beépített ember volt, aki követelte tőlem, hogy nekem megvan ez a a pedig uh -huh. beszélgettünk, az ugye, hogy őreki megvan a Kruszsoknak a 20. kongresszuson elmondott titkos beszédje, ami a sztálini büntettekről szólt. Hát, hogy ő ezt odaadná nekem, mi mit tudnék neki adni cserébe? És akkor én megemlítettem, mert hát nekem van egy ilyen makrófelvételen, Szabad Európa Rádióról, Kopács hú, te nagyon érdekli őt. Hát mikor viszem be a munkahelyére? Hát aztán hosszú-hosszú alkotás után egyszer csak, mert mindig megállított az utcán, találkoztunk, uh -huh. hogy mikor hozod már, mondtam már, majd holnap kettőkor, hát az irodájában. Akkor bekopogtam, vittem egy kis nejlon szacsorba a kazettákat, uh -huh. hát ő ott ilyen vezető pozícióban volt, úgy hívták az intézményt, hogy TIT, tudományos ismételési is, is, társadalat, igen. igen. A vezetője. Már el maga utólag most már tudom, hogy a kellett volna, hogy kellett nem. No, egy a lényeg az, hogy a szomszédos irodákban nyitott ajtók mellett dolgoztak a a titkárnők, euh, adminisztrátorok, és az ő irodája pedig zárva volt. Tehát nem, na, onnantól kezdve egy anus volt a dolog, és rá kétségre jött a rendőrségi meghívó. Uh -huh. Tetszik, és ők, már, ők már tudták, hogy miről van szó, úgyhogy kénytelenek ráállítam, hogy tudják. Hát feldobták magát rendesen. Valami, hogy nekem van ilyen magó felvétel, uh -huh. most ez a lényeg a, a, a történetben az, hogyha ez mondjuk a 60-as, 70-es években történt volna velem ez a história, hát akkor lehet, hogy nem úztam volna meg ilyen szárazon. Hát akkor alma mert... és rácsos sütemény meg néhány évbörtön is kinézhetett volna. Hát valószínű lehet. Igen. Nem tudom, de hát én, hogy mondjam, kicsit ragikum, komikus a dolog, mert hát sokkal jobban féltem, mint hogy kellett volna ettől a dologtól, hogy mi lesz itt most. Na de várjunk. azért ezt mesélje, tehát, legyült. hogy ott, ott volt a rendőrségen. Azt mondták a rendőrök. Jó napot kívánok, Endre. Van magának Kopácsi Sándor hangozettája. Nem így kezdődött. Nem. El, el, legalább egy óra hosszáig faggattak, és kerülgették, mint macska a forrókását, hogy tudom, hogy miért vagyok itt. Honnan hát, tudnám, persze. Magsítva, nagyon össze-vissza aztán, hogy van magának valami egy magnó felvétele. Hogy ne lenne? Hát mondom, hát biztos, persze, szoktam felvenni dolgokat és akkor kiderült, hogy hát mi, miről szól el, és akkor hát azt is csak kifogadtak, hogy miről szól, és akkor maga ezt terjesztette, odaadta valakinek. Uh -huh. Hát mondom, tudomásom szerint nem adtam oda senkinek. Aztán utána kapcsoltam, hogy csak oda akartam adni, tehát itt már a támlék is már bűncselekménynek számított volna, hogyha korábban az izgatás abszolút persze. És az történt, hogy egy óra osszáig elbeszélgettem vele, mi Horti Miklóstó kezdve, töltem szakos tanár voltam abban az időben, és akkor mindenről beszélgetünk, és kedélyesen, fotelben. Uh -huh. No, de hát aztán akkor ugye mondták, hogy ezt nem szabad, így, meg úgy, hogy maga ilyen is terjeszteni akarta ezt is. Akkor már rájöttem, hogy miről van uh -huh. szó. Egy a lényeg, hogy udvariasan, ugyan, autóval elkísértek a lakásomig, megvártak ki a bejárat előtt, hogy hozzam ki a hmm. kazettákat. Odaadtam meg, hat darab kazetta volt, és azt mondta az illető tiszt, hogy hát majd vissza fogom kapni a kazettákat Lesz. előbb letörlik a felvételket. Uh -huh. Képzelj el, úgy is történt. Egy hónapra rám állt, én nekem eszemben sem uh -huh. volt már, hogy ezzel foglalkozzak. Megjelent a munkahelyemen ugyanez a rendőrtiszt, és visszahozta a kazettákat üresen letörölve. Hát ez nagyon furcsa történet, drága úr. Mert hát, nagyon slendrián volt a rendőrség, hát azért legalább egy házkutatási parancsal csak ki kellett volna menni önhöz, felforgatni Na, a lakást, figyel, meg igen. minden. 85-ben volt. Hát 85, most ne kezdjük 85, el azt, hogy 85-ben 85 érszék. 86 volt, a... most halál pontosan, nem tudom a dátumot, de 85 vagy 86, Aha. amikor már tudva volt, hogy már ők is érezték, hogy lassan közeledik a vég. Hát igen, igen, igen, akkor, akkor valóban... Igen. Ö, ö... Tehát már akkor elnyíltek az ilyen, megtoruló intézkedések Akkor voltmányi. Akkor, utólag tudta meg az ember, hogy itt miről van szó. de... már nem olyan veszélyes a mert mert akkor szoktam vissza újra a cigarettára idegessége. Hogyne. Érti? Igen. Ennyi. Szóval történnek ez a lényeg. Nagyon szép történet. És a felvétel, ha önöknél megtalálható, és egy 5 emlékműsor keretében Szerintem nagyon érdemes hóna lejátszani ezt a szervételt. Hát azon gondolkozom, hogy, hogy ha az osának nincs is meg, de, de hogy az 56-os intézetnek, amit most ugye beolvasztottak a Igen, talán tudom, nekik tudom. talán nekik megvan, de biztos érdekes lehet. Leíratát mintha olvastam volna ennek a kopács interjúnak. Ungvári Krisztián biztos tud róla. Ő mindenről tud, persze. Köszönöm Na, hát szépen, uram. én szerettem volna önökkel megosztani, hogyha nem volt unalmas, akkor nem volt unalmas, hiszen Szabad Európával volt kapcsolatos, és egy valít történet volt, úgyhogy... És én, én, én függő voltam a Szabad Európa uh -huh. rádióban, mindig keresgéltem a hullámoszokat, hogy melyik az az a hullámos, ahol nincs zavaró. De miért vette fel a kopácsit? Majdnem mindig azért sikerült megtalálnom valamelyiket, ahol mm -hmm. lehetek fogni. Miért vette fel a kopácsit? Hát nézek Hát, miért vettem föl, mert hát hogy követtem én az 56-as eseményeket úgy, ahogy. Hiszen nem tanár volt. Így érték, mit érték egy dokumentumot, hogy na majd egyszer valamelyik barátommal együtt uh -huh. legyük, meghallgatjuk, és hogy mi a véleménye, tehát úgy értem, értem, tehát tart. szakmai hogy? Értem, szakmai szempontból. Szakmai szempontból is, megmondom mondom, szakos is Igen, voltam. igen, értettem. Most már nem, most már nyugdíjasként figyelem az eseményeket, és önök, az önök rádióján csüngök a Szabad-Európa <hállítól> helyett, mert az nincsen sajnos. Tényleg. És hát a szomorúsággal tölt el az a tény, hogy annak idején ugye a Szabad-Európa rádió hallgatását is korlátozták a zavaró tevékenység miatt. Igen. Most még önöket azzal korlátozzák, hogy csak regionálisan működik. Igen, azért bennünket, bennünket, bennünket, bennünket is szívadnak, be. és mondhatnám, mert időnként nekem, időnként nekem az, az az érzésem, de hát gyakorlati üldözésmániás vagyok, hogy szerintem időnként zavarják a, a klub adását. Vizze. én nekem, én nem akarok most itten a hitkokat elárulni, mert hát, ha azok, azok is meghallják, akiknek nem kéne, tehát lehet vidéken is fogni, most én vidékről beszélek, Aha. ugye? És hogy mondjam, nem csak az interneten lehet fogni Igen. a rádiót Igen. Könnyen ki lehet találni, hogy miről beszélek. Értem. Igen. Na. Köszönöm szépen, hogy hívott. Na, örülök, és öröket hallgatom állandóan, mert más rádió nincs, amit érdemes hallgatni. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Minden jót kívánok Önöknek. Itt a Szabad Európa Rádió. A 2531 41 és 49 méteres rövid hullámon. Hello everybody, István, a Szabad szóval Európa Rádió volt, Mikrofonnal mikrofonnál és nem ez László. Kedves láthatóink, éjszakai A Szabad Európa Rádió független rádióállomás. Költségeit az Egyesült Államok a fedezi. Olyan dolgot mesélt el a Dani, amit nem is mesélek el önöknek, mert titok. 24.06.953, 24 a Szabad Európa rádiózásról beszélgetünk itt az Annu Budapestben, és a hallgatók mesélik a történeteket. Ha van még, akkor mindenféleképp hívjanak bennünket, vagy írjanak SMS-t, és meséljék el, hogy mi is a viszonyuk ehhez a rádióhoz. Halló? Halló, Egy kicsit rosszul hallom önt. Smarkovics Ferenc vagyok. Hello Feri, szia! Szia, persze, persze, Most együtt. Oda Sáróza műsorban dolgoztunk együtt, annó 15 éve. Igen, igen, tudom. És van, van néhány 56-os indirekt, meg direkt emléken. Az indirekt az, ugye két éves voltam 56-ban, és a Ferencvárosban a harcok közepére sikerült a nagyanyámhoz átsznöm, mi október 20 án már, mint anyám átvitt. Uh -huh és aztán a pincébe szorultunk, ahol, ahol a Szabad Európa Rádió, ahogy volt ilyen film is, hogy ott hallgatták a lakókanyám, anyám, apám elmeséléséből, tudom. És hát én pedig próbáltam, megpróbáltam rivalizálni a Szabad Európával, mégpedig egy szirénázó mentő, az a lemezárúgyári Fehér Tudodal. Igen, a igen, igen, igen. Keresztes, tehát ezzel szirénáztam, illetve a hintolóval hintáztam, és azt ordítottam, hogy hinta palintát, ugye ezt is mesélszik, és akkor... Állati idegesek voltak a lakók, hogy nem hallják tőlem a híreket, uh -huh. úgyhogy kiszerelték a nem szóltóval a kilónát. A hintalóval sem tudták kiszerelni, úgyhogy az maradt. Aztán, hát, hát, hát, hát, hát, hát valamikor a 60. évfordulóra csináltam még a Kossuth Rádióban egy műsorsorozatot óráról órára ez történt 1956. október 23-án, és hát nagyon érdekes volt hallgatni, hogy, hogy ugyan, ugyanarról a dologról mit mondott a Szabad Európa és mit mondott a rádió, és ezeket így össze is vetettem, a ilyen kis ötpertes klippekben, uh -huh. és hát a szeketén fehéren kiderült, hogy, hogy azért volt, voltak itt ilyen, ilyen urak, régi urak, még hortista urak, akik kikerültek ugye a szerhez a dolgozni, mindenféle vitéz, százados meg eszes, ilyen. meg takértők, akik bizony kőkemény szak robbantás és egyéb tanácsokat adtak a fiatal gyerekeknek, még november 4-e után is. Uh -huh. Hát amikor már, legalábbis én úgy értelmezem, hogy, hogy kiterjesztett öngyilkosságra való felhívás, uh -huh. mert ugye hogy Münchenben ő ott könnyen dumált, és bizony nagyon sok kis fiatal gyerek meghalt emiatt. Uh -huh. Ötösével összeálltak a Molotov-Koktér és. A különböző házak emelletteiről a, a kátba tartották a benzint, ott töltötték az üveg, üvegekbe, igen. és onnan bálták le. És nagyon sok gyerek ugye vagy ott lelőtték helybe, vagy meglátták, hogy 18 hegyen és aztán kivégezték. Hát azért nem egy dicsőséges fejezete a Szabad Európa Rádionak ez a része, hogy még november 4 -e után is a ellenállással buzdítozták a e fogékony fiatal gyerekeket szerintem legalábbis. Igen, igen, igen, igen. Aztán a, ami a később, ami engem, illet, Kamaszkorom, Dunajvárosban laktunk, és ott volt a városnak egy komoly főutcája, Vasműs Street, uh -huh. mint egy másfél kilométer hosszú, és ott mindig sétáltunk hétvégén. És hát olyan bátrak voltunk már 70-71-72-ben, hogy barátomnak volt egy VEF táskarágyról a Nézsen vagy Orbit. Uh -huh. a, mind a kettő fogta Anton, szerintem uh -huh. a, rövid hullámot, uh -huh. az egyik ilyen nagyon nagy volt, a másik kisebb, ez paromi nagy érték volt annó. És olyan pofátánok voltunk, hogy így négyen-öten mentünk is rátok, hogy a csajoknak imponáljuk, és a Szabad Európát hallgattuk, a Teenager partit Azt hiszem szombaton volt kettőkor. És e, hát az utcán most képzelt ezt el. Az hát metál cselekedett, kénytelen vagyok azt mondani. Iga Igen, és hát a utca <laughs> aki csak annyit mondott, hogy a gyerekek nem lehetne uh -huh. halakabban. Akkor lehalkítottuk, de, de hát úgy nem volt buli, hogy halkan szól, és akkor halló kívül már visszahangosítottuk. És hát még annyit szeretnék mondani, hogy a hodossározában csináltam még az 56-os intézetnek annó egy, egy 20 órás életút interjút, uh -huh. amiben elmesélte, ami nekem nagyon vicces volt, hogy a Rozika a, a, a Tódi mozival séhenszembe lakott a Bajcsin valahol, ha jól emlékszem. Nem. Igen, nem, nem tehát arraibb lakott. Ott a a egy, Bajcsin. Igen, a, a Bajcsin egy, egy pékség felett, aztán igen, de tudom, hogy hol laktak. A Császár igen. László lakásában laktak akkoriban. Nyoszámosságban a Csaszinál. A, <gül> a bajcsis, bajcsis timmel, és, Igen, igen. Amikor volt 88-ban a Batyányi örökmécsesnél a, a bizonyos tüntetés, még akkor korábban is ugye a, a demokratikus ellenzéknek a megbordulása... Amikor Kis jános akkor megpróbálja a... kiszabadítani a rendőrök karmaiból Orbán igen. Viktort. Igen, igen, ez az. Akkor a Rozi volt az, aki hajnalba lement a telefonfülkéhez, ami a Toldi mozi környékén állt, uh -huh. és különböző, nem tudom milyen pénzegységük bedolvásával fölhívta a műként valahogy, uh -huh. és jelentette, hogy mi történt. És aztán, mikor hazatért, akkor a házmester, aki most a föl a lépcsőházat, az döbbenten fogadta az a Rozikát, hogy kézzel. És abban ő bemondta a Szabad Európa, ugye, nem sokára. És amikor a Rozika hazament, akkor a házmester az a hogy képzelje, mi történt, hogy itt a Szabad Európa is bemondta, hogy, de akkor sutrál bezzeg nem, és hogy mit szól lehet, és nem fogalma nem volt róla, hogy a roziál előtt a cselekedett mögött. És aztán még, még annyit, hogy hogy én azt olvastam egy ilyen rádiós szakkönyvön, uh -huh. hogy ezek az zavaró adók, ezek részben a szovjet hadsereg tulajdonában, a nagy, eh, nagy és különféle teljesítményű rádió, ötéttulámú rádió adók voltak, amiknek uh -huh. egyetlen feladat volt, hogy zavaró jelet bocsássanak ki. Ugye hát nekem a fülemben van ez a morgó, mély morgó hang, amitől még izgalmasabb volt és titokzatosabb, sejtelmesebb az egész és aztán mindig tekeltünk át a következő frekvenciára, amíg lehetett azt is hallgatni. Itt se szól, és ott a... se szól. Itt se volt, Nem zenél a zenélők zenél, hogy idézem Tarlós Istvánt. De kitartók voltunk és rendíthetetlenek, úgyhogy követtük mindenhová, és aztán én úgy tudom, hogy a rendszerváltás után ezekből kapnak a vidéki frekvenciák is ezekből a rádióadókból. Uh -huh. Ezt nem tudom, tudod-e? Nem, nem, nem, nem. A vidéki nagyvárosoknak a rádióállomásaival mm. lényegültek, hát, ha igaz. Én így tudom. Értem. Lehet, hogy így van. Én, én nem tudom. Köszönöm szépen. Ah, ennyi volt, köszönöm. Viszont a... hallás szervusz! 24 06 3, 24 3, a Szabad Európa Rádió a mai témája az Annó Budapestnek. Halló napot kívánok! Meg lehet, hogy én vagyok? Sőt, nem, hogy meg lehet, hanem pont úgy van, ahogy ön gondolja akkor Balaferenc Expedőfi Rádió Szia. Előszia. Fél órája voltál szíves egy rádió klasszikus mondatot mondani, mely szerint ön tetszik beszélni. <laughs> hát akkor most én tetszem, be, zseniális volt, Na most nézd, mindenek előtt a jó számolok, egyidős vagyok az úrral, akivel az imént beszélgettél. Uh -huh és a szüleim generációja tapasztalatából sajnos meg kell erősítsem, hogy, hogy 1956. október 23-ától kezdve, egészen addig, amíg a menekültek üzeneteit nem kezdik közvetíteni, rengeteget ártott ennek az országnak a Szabad Európa Rádió. Ráadásul nem tudok róla, hogy bárki átjött volna, és a helyszéről tudósított volna, ül ülottan, és majd megmondja, hogy hogy mi mi, mármint az elő, előző generációk bele. Igen, so, ez, most mindegy... ez így volt. Nagyon dühös voltam, amikor uh -huh. ez képes voltam már fölfogni. Uh -huh. A következő, hogy én a szabad Európával óvodás koromban ismerkedtem meg, édesanyám szülei a Nyérszékben éltek, uh -huh. és képzeld el, hogy a telek egyik sarkán volt a ház, a kémény mellé oda valami ród, onnan elindulta az antenna, uh -huh. és hogy 40. Méteren keresztül ment, hogy jó minőségben tudja nagypapám, nagypamám hallgatni az igazságot. A másik kedves ügyben még kisdobosok voltunk, ez komoly mozgalmi történet, tehát nálunk két éve idősebb őrsvezetőnk és ősvezető helyettesünk volt. Uh -huh. Képzeld el, hogy a kisdobos őrgyűlések arról szóltak, hogy a fiúk elmesélték, hogy mit hallottak előző nap a szabad Európában. Ez durva. Aztán még egy dolog, amit, amit te aztán abszolút értesz, <coughs> uh, ugye a, a szegedi pánkok és egyedek. Igen. Én Nagy Bandó Andrással dolgozhatom három évig, és akkor rogtuk össze, hogy édes Istenem, annak idején különböző évtizedeken keresztül hány ország volt ezen a 93 ezer kilométeren. Tehát amit mi például a Magyar Televízió belpolitikai rovatánál megengedhetünk magunknak, Azért a nálam alig fiatalabbakat Szegeden még kidobták az egyetemről, igen. vagy az ország összes egyeteméről kitiltották. Igen, igen, igen. Tehát is egy őrület, hogy itt hallgatom a, a megszólalóidat, és rettelektek, hogy milyen marhamázista vagyok, hogy Budapesten voltam kamar szegfiatal. Igen, no, tehát viszont hogy Viszont végül is, Jó. amivel bejelentkeztem. Aha hogy ugye televízió, rendezőasszisztens voltam, és egy csuda produkcióban volt szerencsém Darvas Iván művész úrhoz. Uh -huh. Aki, hogy mondjam finoman, nem, nem volt a rendszer elkötelezett híve. Nem. Miután ő is megtapogathatta maga tégláját a bátyja kiszabadítását 56 ot követően. Azt nem no, tudom, e hogy, hogy, hogy, hogy ő börtönbe zárták, -e, de biztos, hogy, hogy a keszomba került és a metró építésen e dolgozik. Miután kiszabadult a az ezután volt. Aha. Na de már itt tartunk, és ez a szabad Európa idején terjesztette. Szóval nagy követett el Darvasilán az ifjú és gyönyörű színész, de tudod, a népgazdasági érdek annál fontosabb volt. Megvolt már a jogerős ítélete, de még zajlott, és nem volt befejezve Gerosteini Kalan című film. Igen, volt, igen ez 1956-os film, igen. Nem, nem, ez egy, egy, egy, egy pinfő operát, amit elkezdtek forgatni. 56-ban? Jött, jött, igen, majd, majd nem csukták le még a Darvas mert be kellett fejezni a forgatást. Uh -huh. Tehát népgazdasági érdek pót hogy ő nem menjen a kétbe. Ja, értem, értem, értem, értem. Uh -huh. benneteket, én hála tarulta meg ezt a kifejezést, a definíció a Müncheni rádióra. Ez az ezüstkosút. Ezüst. Is... <gül> <gül> jó. De Na, nyilván lesznek, kellett... lesznek hallgatók, akik nem fogják tudni, hogy, hogy, hogy miért ezüstkosút. Ugye volt a Kossuth rádió, meg volt az annál minőségim. Igen. Mert létezett ilyen cigaretta is, hogy ez volt. Igen, igen, igen, igen, igen. Erre próbáltam utalni, hogy nyilván vannak olyan hallgatók, akik nem emlékeznek arra, hogy volt ilyen cigaretta. Például Dané. Meg hogy vannak nem dohányzó hallgatóink is. És nem dohányzó technikusaink is. Igen Köszönöm szépen, viszont hallásra 24 07 95 3, a 24 06 95 3 Halló. Jó napot kívánok! Hát, üdvözlöm! Hát én most össze vagyok zavarodva. Jaj, miért? Hát ebből a darvas, de más miatt jelentkeztem de... Várjon, akkor kezdjük az elején. Mi a baj a darvassal? Bajom? Nincs. Jaj. <gül> <gül> Egy régi adásban a római patról volt. Szóval Igen. Átérünk a, a, a, a szabad Európára. Jó, jó, jó, jó, jó. Nyitott Jó, vagyok, part, mint az égbolt. <gül> tehát én a Darvas Ibán és Házi Erzsébet házaspárnak a karjában, egy családi fotóban egy csecsemű vagyok. <gül> Jól hangzik. De tényleg, tehát ott tartottam. A másik, Szemes Marinak is a karjában voltam, mert azt mondták, hogy annyira szép gyerek voltam, hogy ott, ott muszáj volt nekik fényképezkedjük velem. <gül> De ez tényleg megvan, ez, ez, ez, itt van a fotó. Hiszem. küldj el, rakjuk át a ki. Szabad-Európára. Tehát, e, mi, mi egy egyébként tegeződhetünk? Hogyne, megtisztel. De már mi össze is tegeződtünk, egy szöbb a fesztiválon, nem baj. Hello, időzőzőnök. Hello. Tehát, egy ilyen úgynevezett ilyen közép osztálybeli, polgári családban nevekedtem uh -huh. föl, egykeként, és na nagyon, nagyon, nagyon nagy volt a kórkülönbség a szüleim között, és mindent megadtak nekem, Tehát úgy hívják, hogy a Fred nekem volt téve mindent, igen, és volt saját szobám, tehát a, a lakásban, és nem szóltak semmit hozzá, uh -huh. nem is jöhetek be a szobámba, kopkobás nélkül. Normális szüleim magatartás. Igen, kopogni. Tényleg én, azt gondolom, reggelt, hát persze. Reggeltől ezt a Szabad Európa szólt nálam, Aha. akkor mondok három adást. Jó. Ha, ö, melyikkel kezdjem? De évet, van, évet is mondjál a... hozzá. Hogy? Évet is mondjál hozzá. Hát én 61-es születésű Aha. vagyok, akkor ki lehet számolni, kb. mikor. Uh -huh. Jó. Első adás. De... A zene, hát az ugye Cseke László, akit úgy saját nem, egy Ekes a készített, ugye? Eh, ahol megismertem, melyike kezdjem, eh, aki elmagyarázta azt, hogy, hogy mi a különbség a West Coast és uh -huh. East Coast eh, között, Kant, igen. igen. Igen, igen. Melyik az az East Coast, mondj, mondja az mi eszed be. Jó, mondom. Boston. A West Coast az melyik a, a szerelmem? Az East Coast. Az a Boston és a West Coast az melyik? Nem tudom. Az Eagles Az Eagles Aha. Az Eagles Na jó. Ez Tehát ezt, ez megtudtad sőt... jó. ezt megtudtad a Szabad Európával tök jó. Hogy Ezt megtudtad a Szabad Európából tök jó. Hát ez... Mondjak ennél, ennél súlyosabbat? Persze. Egy ausztrál, egy ausztrál csapat, amelyik veri az igőzt. Az vokálban. melyik? Hát most a, vokálzenéről, a férfi vokálzenéről beszélünk, uh -huh. akkor melyik ezt little bit of Jó, jó, jó, hát van köztünk ezért négy év korklönbség, úgyhogy bizonyos zenéket nem ismerek. Hát amikor, amikor a Little River Band zseniális dolog, ez a Youtube, amit, ezt, ezt végig kell mondjam, hogy a gyerekkoromban ezt csak hallgattam, és lemezeket hallgattam, mm -hmm. és most e, nem vagyok e, e, leszállva róla, hogy nézzen végig, hogy ezek a fickok hogy néztek akkor ki. Meg, meg meg milyen voltak ezek a koncertek. Elég menő. Igen, és még mai napig is. Hát a, a, szek... Na mindegy. Jó. É, hát én otthon, ebben a, ebben a kis szobában, uh -huh. a, a saját szobámban, a, a Szabad Európát hallgattam, uh -huh. a zenén akkor estünk túl, mi volt a másik? A film. Hm. Melyik adás volt ez a film? Azt, azt meg nem mondom, ez segítsék ki, hogy elmagyarázták. Nem. Igen? Nem, nem fogom tudni megmondani, hogy melyik volt a filmes műsor. De eh, elmesélték, hogy például az, ne, nekem a, a, a, a másik belővésem ez a, ez a science fiction, és uh -huh. akkor először hallottam elmesélni azt, hogy hogy néz ki a, a blind uh, uh, vagyok. Mindegy, ha a feladást, a, a filmet elmagyarázták, hogy az hogy néz ki. Uh -huh. És addig nem nyugodtam meg, ameddig nem tudtam megnézni ezt a filmet, és az, hát ez egy zseniális alkotás, az az ügy, az, az nagy öt. Harmadik, mert ő politikai dolog. Igen. Amibe a te nevedet nem hallottam, viszont mondok nyolc másik nevet, megtanultam, hogy kik azok a, a, a magyar elezékiek, akik, akik, akik kell érdemes foglalkozni, meg, meg, meg akik közöttük vannak még most is, a egy, egy nincs közöttünk, sajnálatos módon ez a írja, aki aki nincs, de mm -hmm. összes többi itt van mellettünk, és ha, ha akarod a, a végigszorolom az összes nevet, de a, a, a, a, az ediket azt nem muszunk meg, hogy mondjam, hogy de Demszky a Dembski Gáborral a 18 éves polgármesterű hogy mondjam szegítsél már két amikor már 18 éves polgármester volt, Igen. és az előző évben, ez egy 2000 nem tudom hány hétben mm. lehetett, amikor megdobálták. Igen, igen, a március 10 én éne a Petőfi szobornál így, tojással. Így igen. igen, igen, igen. Megdobálták tojásokkal, és én meg valamilyen bekerültem egy ilyen, egy ilyen fogadására, ott, ott a, a, az új, újságírók közé, vagy nem hogy és mindenki eltűnt már, üres volt az egész polgármesteri hivatal, uh -huh. és jött ki egy ilyen kis táskával, jött ki ilyen szomorúan, és leült mellém, azt a radiátor mellé, vagy nem tudom mi az. Uh -huh. és azt kérdezte, hogy ez 14-én volt, és másnap volt egy beszédet kellett tartson, azt ke soha előtte nem találkoztunk sehol abszolút nem ismertük. Egymás, rám nézett, és megkérdezett, hogy na, akkor miről beszéljek holnap? Aha. És akkor mondtam, nem nagyon tudom, de azt mondja, azt mondja nekem, hogy na, akkor a a, a, a, a jobbágy felszabadításról, vagy a Aha. valami ilyesmiről, esélyegyelőségről. Nagyon finoman jelzem, hogy egy kicsit elkanyarodtunk a Szabad Európától a Hol voltunk a zenéről a.. az a politikáról, meg a kultúráról már beszéltél. Kulturálról. Hát. Az avarásról. Az avarásról meg már beszélt más. Arról, arról már beszélt más. Hát akkor elköszönök tőled. Még valamit mondja. Persze. Hogy én úgy éreztem akkor ebben az uh -huh. időben, hogy ez a, ez a dolog ez ö, ilyen szinten túl, túl volt pörgetve. Tehát, ö, én nem, nem, nem éreztem magamat, ö, ö, hogy mondjam, tehát az, hogy egy reggeltől estig hangosan hangosan hallgattam a szabad Európát, nem, nem éreztem azt, hogy én, ne, nekem ebből bajom lesz. Ja. Okker, rendben van. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszontlátásra. Szerbős. 2407953, te 240953. Hallói napot kívánok! Halló! Jó napot! Hello. Jó napot. Én Gervi Gyuri vagyok. Hello, Gyuri! Na, hello! Na, én 45-ről kifolyólag szeretném elmondani azt, hogy a rádióval kapcsolatban hallom, hogy itt mindenki mindenféle mond a Orionton rádióról. Igen. Na most én 1963 környékén kaptam én anyámtól egy ilyen rádiót, uh -huh. és ez fehér volt, és a mérete az olyan, hát a hosszúság olyan 30 körül, Aha. a magassága 25, a szélessége 5-6 centi. És ez, ez, ez az enyém legalábbis ilyen fehér, hát lehet, hogy bajszínű volt, uh -huh. nah, hanem nem nem igen, volt. Milyen színű a hátulja? Hát egyforma volt az. Annak nem volt se piros, se, ez fehér volt az egész, uh -huh. egy szép nagy antennával. Na most, eh, akkor kapta a haverom is ugyanúgy ezt a rádiót a szüleitől. Értem. Na most mi akkor vezettük be a sztereót. Úgyhogy az utca egyik felén én voltam, az utca másik felén volt a haver. Uh -huh. És ugyanazt a, a az adót ugye hallgattuk. Uh -huh. És ez, ez, ez, ez, ez annyira, hát nem is tudom már visszeméli arra, no, de, de tényleg olyan sztereó volt. Ugyanaz. Na tényleg, ez, ez, ez nem tudok mit mondani róla, de ez olyan marha jó volt, hogy Hihetetlen, na, és ezzel hallgattuk a Luxemburgot, meg a, a Szabad Európa mm -hmm. Rádiót állandóan. Úgyhogy a rádióról ennyit tudok mondani, mert legalábbis az enyém, ez biztos tudom, hogy ez ilyen volt. A mérete is meg, meg ha, teljesen fehér volt, nem volt ennek se piros, se zöld, meg semmilyen a hátulja, ez ilyen színű volt, és kész. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Ennyit akartam csak mondani, hogy mi akkor bevezettük a stereo szemből szembe hallgattuk egymást. Na, ennyit akartam. Viszont hallásra! Köszi Miklós, hello! Szia, hello! Sziasztia. 24, 953, 24 a Szabad Európa Rádió itt a Klub Rádióban. Halló! Jó napot kívánok! Halló! Halló! Én vagyok a közöbben? Igen! Üdvözlöm Miklós, tudom, hogy érkálnál, az előzőben volt egy hozzászóló, aki az Oti ugye mondta, hogy ott volt a zavarvállomás. Igen! Állomás. Igen! Na most hogy pontosítsam, ez egy kis teljesítményi adó volt, csak valóban. Ő is ezt a, mondta. Igen. De a tényleges zavarás szavarás az a hármas határhegyen, ahol most van, az a mikrohorma átjátszó. Uh -huh. Annak a területén volt egy nagy teljesítményi adó. Három hatalmas antenával. Értem. És, és az valószínűleg egész országot tepette. Igen, ez, ezért kérdeztem a kedves hallgatótól, hogy egy ott itt, e, tetején lévő kis zavaró állomás, az mekkora e, e, körzetet ez a helyi, tud. Csak helyi, csak helyi lehetett. Igen, ez tehát mondjuk áll, a pártházban nem lehetett hallani azért a, a, igen. Igen. Igen. a Szabad Európa Rádiót. Bármint a köztársaság téri, második János Pálpápa, és, és a többi. Igen, igen. igen. Na, vételek, kapcsolatban annyit, hogy volt, hullám volt. Aha. Akkor hát, hogy általában a skálán <gül> ugye, akkor úgy hittek, hogy a skála a keresőt, az állomás keresőt, bejelöltük az öt pontot, és egyből rá lehetett tekerni. Most annyira nem voltak profik, úgy látszik a, a, a zavarással, mert sziklikusan változott mindig, hogy melyik sávot zavarták. Tehát, ha az ember földkészült fel, léptetett egyet, a következő már gyújni is übertetett. Igen. igen. Uh -huh. És egy érdekes módon nem változtatták meg az iteme hanem hosszú időn ugyanaz a léptetés. Tudtuk, hogy hova kell tovább lépni. És ott már lehetett jól, mert uh -huh. a másik apróság még, hogy ez a bizonyos zavróállamás. Ugye 56-ban a helyi lakosság ledöntötte az antennatornyokat. A hármas határhelyen. Eh, és egy másik hozzászóló mondta, hogy ez valószínűleg a üzenetet, nem. nem. Nem tudom, tudja-e, hogy az államvédelmiseknél két csoport volt, ugye a kékek, meg a zöldek. A paroli, igen, igen, igen, igen, igen, képra, igen, a meg a sarkasz halad. volt. Az zöldek voltak a határőrök, és a, a kékek voltak, tulajdonképpen a kemény mag, ugye mm. a berügy. Igen. Nos, e, ezeket zöldek. Onnan tudtuk, hogy zöldávúhoz tartozik mert 56-ban elmenekült a kristalnak, a generátort átlőtték, hogy ne lesen üzembe helyezni ismételtem az adót, uh -huh. és levették a ruháikat, mondjuk megtették azt az emberséget, hogy a véségrázokat a biztosító szeggel felakaszották a kerítésre, úgyha ha valaki ott elkezdődik rázni a kerítésre, akkor kidisztosításra tegyék uh -huh. bizony a robban Tehát ez elég sok volt. A ruháikat szerte szórták az igazolványaikat, és elmenekültek. Uh -huh és zöldek voltak, egyértelmű, hogy voltak. Na most az érdekesség, hogy a, valaki elkezdte terjeszti a lakosság környezetébe, hogy az adótól a tetején vagy hatalmas ezügygömb, ugye a villámvédelem miatt. Igen. És képesek voltak és az acéltorn elfürésselni, és ledönteni, hogy, hogy hátra le tudják fürésselni ezt az ezügygömböt. Úgyhogy gyakorlatilag így elpusztult ez az zamarovállalmás, 57 légi tették újra. Igen. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Oké, hát örülök, hogyha egy kis információ plusz Abszolút. Hát. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Egy jó szignál. Várok. Itt a Szabad Európa Rádió. A 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Herva everybody István, a Szabad szóval Rádió 7-es Mikrofonnal és lemezjátszónál Cseke László. Kedves A Szabad Európa Rádió független rádióállomás. Költségeit az Egyesült Államok Kongresszusa fedezi. 24 06 -953, 24 -07 -953, Annó Budapest a Szabad Európa Rádióról. Halló, napot kívánok! Halló! Üdvözlöm! Na, két rövid, Ernő vagyok, két Ügyzelő. rövid reflexió lenne. Jó. Egy az Orienton rádióra, Igen. ami egy táskarádió volt, kézbe jól hordható, és, és nagyon jó minőségbe lehetett fogni relatíve. De én ezt úgy tudtam feljavítani, kertes házba lakunk. Az antennát itt mondták, hogy meg lehetett hosszabbítani. Én egy krokodil csipesszel a vízvezetékhez csatlakoztattam az antennát, ami nagy mértékben megjavította a vételi lehetőségeket, úgyhogy jól lehetett hallani, és kis fizetbe vezettem, jegyzeteltem a számokat, meg a zenekar nevét, a zenekar tagjainak, a nevét, stb. amit a Cseki ugye ugye felsorolt. Ez az egyik, a másik pedig ez a, én nem tudom, a dalikusnak volt rovata, a reflektor, hogy. nem értetés hallgat és abba volt ez, amikor elhangzott, hogy a Moszkvába, ugye az egyik szobából, a másik szobából mozgatta a tárgyakat. Most arra tett egy megjegyzést, az a, a műsorvezetés, az úgy köztünk itt baráti körbe az ő szállóigévé vált, hogy az Istennel kapcsolatos mondásokat leninnel helyettesítette. <gül> Tehát azt mondta, hogy kiderült erről a nőről, hogy csalt a lenin adta. Úgyhogy aztán onnantól kezdve baráti körben minden a Lenin fáját, meg mindenre Lenin mondunk az Isten helyet. Tehát ennyi lenne. Értem. Köszönöm szépen. Viszont. Viszont hallásra. Én itt közben rákerestem az interneten a Szabad Európa Rádió archívumára, meg hogy mit lehet megtalálni belőle a szer.osk.hu-n oldalon rengeteg műsort, rengeteg műsorvezetőt és rengeteg archívanyagot tudnak a kedves hallgatók meghallgatni 1956-tól egészen sokáig, úgyhogy szer.osk.hu ezt kell keresni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Györgyi vagyok. Kezi Van egy kedves történetem a Szabad Európa hallgatásával kapcsolatban, ez már a 80-as években volt, az édesapám nagyot hallott, és uh -huh. hallgatta a Szabad Európa Rádiót. Az anyukám párttag volt, egy Bocsánat. vasárnap délelőtt jött, a már nyugdíjas volt akkor, és így jöttek beszedni a párt pélyegre a pénzt. És a kislány nyomított ajtót, aki lehetett egyon körülbelül nyolc éves, és közölte az elvtársal, hogy a nagymama templomban van, bentről meg a Szabad Európa Rádió. Úgyhogy így nézett ki, de ez már a 80-as életben volt, tehát semmi probléma nem keletkezett belőle. Ez akkor már van, nagyon nyíltított volt, hogy ez nem tart sokáig. Ezzel a ja, nem, és még ezzel a nem tart sokáig... Mondta, hogy igen. Úgy tűnik, hogy mintha zavarnák a klubrádiót is, szerintem is. Ugye? Igen, igen, nekem is feltűnt. De jó, de hát mondom, tehát üldözési van meg sok egyéb más problémám. Nekem nincs, de, de időnként valóban úgy tűnik. Igen, tehát, hogy, hogy a normál vétel is, és az internetes vétel is néha az indoklat, indokoltnál rosszabb minőség. Hát. Én azért gyanakodtam, mert pont kényes témáknál szokott ez előfordulni. Igen. Igen. igen, igen, igen. Jó, hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra csokom. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tetszik hallani? -ha. A, az előző órában egy hölgy említett olyan magyar művészeket, akik a szabadságot választották, és nyugatra menekültek a kommunista pokolból. Az egyikük volt Zsolnai Hédi, uh -huh. akiről ön azt mondta, nem tudja ki. Igen, igen, igen. Engedjenek, igen. hogy elmondjam egy nagyon neves, ismert Sanzo nő volt, Értem. aki rengeteg koncertet adott leltházakkal uh -huh. a rádióban mentek a felvételei addig, amíg Magyarországon volt. Uh -huh. Utána elvágták. Másik két név, Kardos Magda és Hladki Edit. Olyan színésznők voltak zsánerben, mint a <tos> <tos> Ja Istenem, mindegy, nem jut eszembe a neve, a lényeg az, hogy operetbe, kabaréba nagyon népszerű művészek uh -huh. voltak, kedvelt művészek yes. voltak, ők is a szab szabadságot választották. A fontosabbik, amit mondani szeretnék, hogy több mint tíz éven keresztül nap mint nap felvettem a Szabad Európa <gül> műsorait Orsós Magnóra, uh -huh és ez egy hatalmas gyűjtemény. A szalagokon tartalom is van, mindegyik műsor, lényege, címe, tartalma fel van írva. Én ezt a gyűjteményt szeretném felajánlani a klubrádiónak, ha igénylik. Hogy ezt mi módon lehetne lebonyolítani, arról vagy most, vagy később kérem tájékoztassanak, ha ha elfogadják az ajánlatot. El, el fogom uh, tenni a, a, az ön telefonszámát, uh, föl fogjuk hívni, és meg fogjuk ezt beszélni adáson kívül, uh, a kívül a jövő héten, hogy, hogy uh, mit lehet ezzel uh, kezdeni, vagy, uh, vagy, vagy, vagy mi legyen a sorsa ennek. Mert mondjuk orsós magnónk nekünk sincs, itt a Clubrádióban, is nem láttam mostanában, uh, de, de hogy a, ez egy fontos archívum, tehát nagyon. tehát volna helye. Úgyhogy keresni fogjuk, uram, ebből kapcsolatban. Biztos, hogy sikerül valahonnan egy négy orsós magnót szerezni. Ezt is hangsúlyozom, hogy négy sávos Az én, én B100-as orsós magnóm az jó ehhez? Kérem? Az én B100-as Tesla orsós magnóm az jó a, ehhez? Az Mag négy sávos. Én nem ismerem. 1, 2, 3, 4. Négy, aha. Annak a magnónak négy sávos Rendben van. Kettősáv az egyik királyban kettő a másik irányba. Uh -huh. Killói értékes felvétel. 95%-a politikon. Nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm, Uram, keresni főketben, az ügyben. Nagyon szívesen örömmel, és örülnék, ha összejönne a dolog, hogy el tudnám valahogy. Jutani. Jó, viszonthallásra! Viszonthallásra! talán egy hallgató még befér a Szabad Európa Rádium műsorába, Hallói napot kívánok! Igen, igen, és megpróbálok rövid lenni. Igen, igen, van. Én egy régi történetet mondom, egy 57, uh -huh. és van benne egy kis szolgálat. Hát a várban lakom, és itt Szabály Sostrom állapot volt, mert a a behajtási helyeken barikátokat építettek a váriak, tehát az oroszok, azok ostromoltak bennünket rendesen, uh -huh. és vonultunk, mi három és fél napig nem voltunk a pincében, mint Annódat, Dacor, nagy orsztrom alatt gyerekként. Természetesen az édesapám még hallgatták volna a Szabad Európát, hallgatták is, és eltelt majdnem egy év, és 57-ben valaki befogadott, mert sok idegen is volt a pincében nálunk. Uh -huh. Fölnyomott bennünket, illetve a szüleimet, és uh, a szomszédban van egy evangélikus templom, és az evangélikus uh, uh, kántor, a gyerekeivel együtt nőttünk föl, ezt csak megszólított, hogy menjek már be hozzá. Uh -huh. És ott volt egy ismeretlen báncsi, és kérdezte, hogy mit szoktak hallgatni a szüleim a rádión. Uh -huh és teljesen ösztönösen semmi tudatosság, semmi elleneveli semmi nem volt, és mondtam, hogy az apám igen, nagyon mulatos, és a jajcica megoda meg oda van a virágos nyár, meg a út. Aha. Kicsit furcsán néztek rám, és a végén kiderült, hogy eh, a ha hatálytán is se elmondtam mindent a szüleimnek, Értem. a világvevő ráziót átmentettük, szegény Konori vácsi a csillagász, itt lakott a szomszédban, ott volt, ott, ott, és nálunk egy ilyen kis idétlen néprázió maradt, csak amikor kijöttek, semmit nem találtak, és ami mar, nagyon mázli volt, aki kijött, ilyen áviás biztonság, mit tudom én ki volt, ilyen biztonsági hmm. akárki, az az anyám szülőfalujából volt, és mindenre lecsikálva. De 57-ben még azt vizsgálgatták, hogy kihallgatta 56-ban a a Köszönöm Úgyhogy szépen. Voltak, voltak ilyen és lehet, biztos volt olyan, aki nem úszta meg ennyire simán. Biztos. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Minden jót. Később van viszont hallás. A mai műsor létrehozásában segítségemre volt Kardos Józsi, Pálinkás Huan, Kerecsenyi Kriszta, Kemény Dániel, a szerkesztő Árva Brigita volt. Önök az elmúlt két óra van de norded Miklós, hallották. Jövő héten is lesz Andó Budapest, úgyhogy várom önöket délután kettőkor. Ezt azért intézik már el valahogy, hogy az eső az, az ne, mit tudom én, egy és kettő között tessen, tehát ne kelljen megázni rádióba jövet viszont hallásra. Ja nem, nem, nem, véhallás care everybody and bye-bye. Tárogatunk, 12 órát jelez. A mikrofonnal is nem egy zárt szónál Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink, a mikrofonnal Károly. Kírei right közlését befejeztük.